Velkommen er til med noget på spil React, hvor vi taler om, hvordan man kan skabe sig en stemme. I dag skal vi tale om klima og klimaulighed. Vi skal forstå, hvad er klimaulighed, hvordan kan man tage stilling til det, og hvad kan man gøre for reelt at gøre en forskel. Vi starter lige ud med at høre lidt blandet stemmer øh, ude fra forskellige mennesker i København. En lille stemmekolage er det, øh, og det kommer her. Når jeg hører ordet klimaulighed, så tænker jeg meget på CO2-kvoter. Tænker på milliardvirksomheder, som betaler sig fra deres ansvar. Hvad jeg tænker på, når jeg hører ordet klimaulighed, jeg har aldrig hørt det før. Jeg har aldrig nogensinde hørt det. Umiddelbar indskydelse må være... Min bare tanke er, at der er nogen, der får på vores fælles CO2-konto mere end andre, og at der er en, en, en ulighed. Så tænker jeg med det samme på klimaflytningen. Øhm, jeg tænker på tørke, jeg tænker på hungersnød, jeg tænker på oversvømmelser. Øhm, ja, eksempelvis Pakistan lige nu tænker jeg på med oversvømmelser. Og jeg tænker på, at det eksempelvis handler om, at det fælles klimaaftryk, som vi i hele verden jo øh, laver, det, det, går, altså det går hårdere ud over nogen, end det gør for andre. Øh, Klimauligheden den, den, den fylder for lidt. Der skal, der, der skal tages hensyn altså globalt og ikke lokalt. Hvad tænker jeg, når jeg hører ordet klimaulighed? Jamen, jeg tænker, at øh, det, som det ord ofte er forbundet med i den offentlige diskurs, er, at der er visse steder i, på jorden, altså. Primært i det globale syd, som er væsentligt mere udfordret af potentielle klimaforandringer, end øh, vi, vi har inde ind, ind i det globale nord. Hvordan jeg oplever, at klimaulighed fylder i debatten herhjemme. Jeg synes ikke rigtigt, det fylder lige nu, hvis jeg skal være helt ærlig. Øh, jeg synes, at øh, vi hører om det er ny og næ, øh, hvis der sker et eller andet helt særpræget, som for eksempel... Øh, brande i Australien på et tidspunkt, eller brande i Kalifornien osv. Men det er, eller oversvømmelsen i Pakistan, og hvis der har været jordskred et sted, eller noget. Men eksempelvis er der også hungersnød i Afrika lige nu på grund af enorm tørke, og det, det synes jeg ikke behøver så meget om. Det var godt at høre om de forskellige meninger og perspektiver og synspunkter. Jeg sidder også her med to øh, skønne, skønne gæster, som også har nogle øh, synspunkter og nogle meninger. og og ikke mindst også noget viden, som de vil dele med os i dag. Vi kan starte med dig, Filippa. Vil du introducere dig selv? Jo, tak. Tak for invitationen. Jeg hedder Filippa, og jeg er en form for klimaaktivist. Jeg har også skrevet speciale om climate justice på dansk klimaretfærdighed. Og særligt i forhold til Danmarks bidrag i den globale ressourcefordeling og klimabistand. Okay. Og alle de termer kommer vi også ind på, hvad, hvad betyder. <laughs> ja, og Andreas? Yes, jamen, øh, tusind tak for invitationen. Jeg hedder Andreas Stokendal, og øhm, jeg er her jo nok også, fordi jeg også er en form for klimaaktivist. Øhm, jeg er aktiv i den grønne ungdomsbevægelse, øhm, hvor vi jo simpelthen laver en, en, en forfærdelig masse former for Aktivisme og aktiviteter og forsøg på at, ligesom, at få sat klima på dagsordenen herhjemme, hvor vi både beskæftiger os med ulighed og klimabistand og sådan, hele sådan, den internationale del, men særligt ligesom, fokuserer på tingene øh, herhjemme. Øh, og så læser jeg stadigvæk. Øh, på, jeg læser på RUG, jeg er ved at min kandidat geografi, og skal også skrive om noget med klima. Så... Perfekt. Det passer jo godt til dagens tema. Som sagt, så har vi inviteret jer ind, fordi vi tænker i hvert fald, at nogle kompetente mennesker ø, på det her emne Æ, skal selvfølgelig ikke sætte jer op som ø, miljøeksperter eller ø, klimaeksperter, men ø, jeg ved i hvert fald, at der er en masse, som jeg og lytterne kan lære af jer. Æ, og hvis vi starter helt ø, bredt ud, altså hvad er klimaulighed? Vil du? Æ, jamen jeg kan godt ø, sådan kode ned øh, til, at øh, de globale klimaudfordringer, vi står med, er jo noget, som vi alle sammen bliver påvirket af, men ulighedsaspektet øh, kommer til udtryk ved, at det jo ikke er alle i verden, der har lige mange ressourcer til at håndtere de klimaforandringer, der er. Mm. Sådan populært sagt, så er der nogen, der siger, we're all in the same boat, men der er nogen, der ligesom er i, øh, i sådan et yacht sådan en eller form for luksusbåd, øh, øh, der både har jacuzzi og køleskabe og alt muligt andet, og så er der nogen, der er på tømmerfloder og, øh, og hvis de her forskellige bådtyper bliver udsat for en storm, så er det ligesom klart, at øh, der er nogen, der har bedre modstandsdygtighed end andre. Mm. Så det handler, øh, sådan kort sagt, altså ulighedsaspektet er i, øh, at der er nogen, som har brugt rigtig mange fossile ressourcer, og at vi nu står i en situation, hvor global opvarmning negativt påvirker særligt nogle lande, som øh, ikke har særlig mange ressourcer. Mm. Ja, jeg så det, det. det kan jeg fuldstændig tilslutte mig, den, den kondenserede definition. Øhm, jeg tror, en ting, som jeg selv oplever ret overset, er også hvordan det, hvad kan man sige, ulighedsaspektet er også gældende herhjemme, eller sådan, at de, der var en, jeg kan ikke huske, om det var en oxfarm eller der var i hvert fald en, en, en en analyse, der ligesom blev offentliggjort for, for et par uger siden, hvor det var, at den, den rigeste 1% af danskerne udleder, jeg kan ikke huske, tallet var sådan, altså det er endnu en af de der, sådan, af de, der sådan tal, hvor der er sådan, den rigeste 1% gør et eller andet tusind gange mere, end resten af befolkningen gør. Mm. Øhm, så det ulighedsaspekt er jo også på spil i forhold til, hele, altså dels, hvordan snakker vi overhovedet om den her, altså hvordan snakker vi overhovedet om, hvordan forholder vi os til at løse udfordringerne, at det tit bliver overset, at der er også en del af befolkningerne hjemme der står for en, altså står for en relativt meget større del af udvidningerne, end sige, altså de, de lavere øh, klasser i samfundet, hvis vi skal bruge den, den terminologi. Øhm, så, det, så det er sådan, det er jo et, det er jo et ulighedsspektrum, som er, sådan, som er så ekstremt, at det, at det er nærmest er umuligt at, ligesom, at indfange alle de sådan, nuancer, der er i det. Ja. Og hvis, du kan, eller hvis I kan øh, prøve at hjælpe øh, mig med at forstå i hvert fald, hvorfor det er, at vi taler så meget om klima, altså når vi sidder her og taler om klima, øh, når man hører om klima i nyhederne, altså hvad er det for en størrelse, og hvorfor er det, det er så vigtigt? Øhm, det, er jo simpelthen, det er jo simpelthen fordi, at vi har vidst siden, øh, ja, på den, ligesom lige omkring 2. verdenskrig i hvert fald, at der er ligesom de første studier, der viser, at... Der er en sammenhæng mellem, at vi udleder rigtig meget CO2, at kloden den bliver varmere, og øh, som man næsten kan sige sig selv, at når kloden bliver varmere, så sker der ligesom nogle, lidt nogle uforudsigelige forandringer af øh, sådan, den verden, som vi kender den. Øh, så, øh, det gælder både værmæssigt, men også sådan, altså sådan, så, stiger, så stiger haven, og så får vi, får vi virkelig meget tørke, som vi har nu. Eller sådan, så der er en, der er ligesom en, vi står over for en rimelig sådan eksistentiel udfordring. Øhm, og derfor så er det, at vi snakker så sindssygt meget om klima, og det viser sig jo netop også. Altså ulighed, ulighed er så godt et begreb på en eller anden måde for at illustrere, hvordan at det ligesom bevæger sig ud i alle dele af samfundet, at sådan, vi kan ikke, vi kan ikke tale meningsfuldt om nogle politiske problemer uden også at forstå de i en eller anden form for sådan klima politisk eller sådan et, et, klima, øh, et klimaperspektiv mm. Ja, ja, øh, alt hvad andre sagde til tæt på. Og, øh, og så er det jo også Altså, jeg tror også, at en af grundene til, at klima bliver ved med at komme på tale, er, at det er en af de der ting, hvor at man har, at der er vildt mange intersektionaliteter, for lige at bruge sådan et fancy ord. Men ja. vi snakker jo om øh, øh, flygtningepolitik, og vi snakker om øh, økonomisk politik, og øh, alle mulige andre sager her i verden, som klima også kommer til at påvirke. Altså, der mm. kommer til, at vi kommer til at opleve flere og flere klimaflygtninge, øh, og... Det er jo også noget, vi skal forholde os til på en eller anden måde. Men, øh, men som Andreas også siger, så er det ligesom noget, der haster helt vildt meget, og det er derfor, at der bliver snakket så meget om klima. Det mm. er, at hvis man kigger på de øh, løfter, øh, som, som de rigeste lande har lavet, i forbindelse med forskellige COP-møder øh, og den slags, så selv med de allermest sådan, øh, optimistiske øh, projektioner, så kommer vi ikke til at overholde den maksimale øh, varmestigning, som kloden kan håndtere. Mm. Og det er derfor, at man hører så meget om det. Det er fordi, at det haster simpelthen helt vildt meget, at der skal ske noget, for at der ikke kommer værre katastrofale øh, konsekvenser, end der i virkeligheden allerede øh, foregår. Ja. Ja, jeg har i hvert fald oplevet øh, i den tid, som jeg i hvert fald har kunnet se nyheder, at man altid har hørt den her, vi skal gøre noget nu, vi skal gøre noget nu. Hvor er vi i forhold til det? Altså, nu synes jeg i hvert fald, at den sang, der er blevet sunget øh, en del gange, og jeg har ikke selv oplevet, at der faktisk er blevet øh, gjort noget, som man reelt kan sige, det her det har ændret øh, den retning, som vi bevæger os ind, hen imod. Hvad er, hvad, hvor står vi i forhold til det? Øhm Altså jeg tror, at jeg og den grønne ungdomsbevægelse er jo krimine klart af den overbevisning, at der er blevet gjort uf helt ufatteligt lidt mm. i forhold til, hvor meget vi rent faktisk snakker om det, og, hvor, og også i, i hvor høj grad, at det bliver et, sådan et fænomen, som, som også hele, sådan, den, sådan, hele sådan erhvervslivet og hele industrien ligesom begynder sådan at, at tale om at være grønne. Eller sådan, at det, det er ligesom, det, I forhold til, hvor meget det fylder, så bliver der gjort ufatteligt lidt. Altså et lille lyspunkt, kan man sige, i en dansk kontekst, og i en dansk kontekst er det ligesom, at vi får klimaloven i 19. Mm. Øhm, eller jeg kan ikke huske om det er i 19 eller det er i 20, den rent faktisk bliver stemt igennem men at i hvert fald at sådan, vi har, har regeringsskiftet i 19, og der får vi ligesom sådan, der er der ligesom første ryg, og vi siger at nu sætter vi nogle målsætninger, og, men det, det, det, det er den lette del, så kommer hele den svære del som også er det der sker nu, og så udvandrer det og, fordi så pludselig er det et spørgsmål om implementering og ikke visioner. Øhm, og det er lidt den samme du også ser, altså på europæisk plan har du, har du øh, hele sådan fit for, fit for 55 eller sådan den europæiske New Green Deal eller Green New Deal, som ligesom også igen sådan sætter nogle høje ambitioner, eller sætter nogle store målsætninger, og har jo sådan lidt mere grundlæggende sådan reguleringsapparat bag sig, men at men det er stadigvæk den er proces med sådan at udvikle sådan de rigtige værktøjer til implementering, tager i den nuværende politiske kontekst ekstremt lang tid, og den tager lang tid, fordi der er rigtig mange interesser i, at den skal tage rigtig lang tid. Mm -hmm. Og det er også bare enormt vigtigt ligesom det er vigtigt at i ligesom talsætte den elefant i rummet også. Ja, helt vildt vigtigt. Da netop, man kan sige, så længe at vi også lever i det sådan, vækstorienterede samfund, vi lever i, så kommer vi ikke til at kunne øh, gøre noget sådan, drastisk ved øh, de øh, CO2-udledninger, vi, vi har med lige nu. Ikke? Mm. Og skal altså, vi kunne gøre noget drastisk? Tænker, ja. Jeg tænkte næsten, at det er det, det, det, der skal til. Altså. Ja. ja, det skal vi. Og, øh, og det er nemlig, ligesom Andreas siger, der er en, rigtig mange, der er interesseret i status quo, fordi at det der vækst i, og det betyder, at der er nogen, der kan polstre deres lommer med nogle penge og sådan nogle ting. Og det, det der, ligesom, der, der er sådan et helt værdifællesskab omkring øh, forbrug af øh, fossile ressourcer, som jeg håber er noget af det, der kan blive ændret på ved, at der er flere og flere, der deltager i sådan noget som øh, demonstrationer og Climate Justice Now og alle mulige forskellige øh, øh, i virkeligheden øh, borgerdrevet protestbevægelser. Ikke? Mm. For at vi ligesom kan være enige i, at det handler ikke kun om, at politikerne skal lave bindende målsætninger, men det handler faktisk om en grundlæggende kulturændring. Mm. Særligt øh, hos de rige lande, hvor vi bruger mange flere ressourcer, end hvad vores klode kan klare. Ja. Har I at der er nogen fremgang i forhold til det? Altså er der nogen, hvad kan man sige, man kan jo sætte nogle milepæle, nogle små milepæle, eller noget, man ligesom kan pejle efter, som kan være, øh, hvad kan man sige, den gode nyhed i forhold til alt det øh, andet, øh, møg til at sige, som det ligesom er i forhold til, at der, der skal jo være en fremgang. Er der nogen fremgang, som man kan, som man sådan kan æh, scanne sig til? Jeg synes, jeg, jeg godt kan pege på nogle lysglemt øh, i forskellige sammenhænge. Nu snakkede jeg om stort ressourceforbrug før. Jeg synes, det er blevet meget mere populært at for eksempel gå, gå i genbrugsbutikker i stedet for at købe nyt. Mm. Og der synes jeg, synes, der kommer flere og flere sådan nogle tøjbytte-initiativer. Øh, øh, tekstilindustrien er noget af det, der også er ekstremt skadeligt, øh, og heller ikke mindst for menneskerettighederne, nogle af de arbejdsforhold, som øh, tekstilarbejdere lever under. Så... Det, det, det er et lysglemt for eksempel at der er mere fokus på genbrug og genanvendelse mm. øh, end at købe nyt tøj og ligeledes synes jeg også at der er mange øh, dagligvarerbutikker, der prøver at sætte fokus på stop madspil og den slags ting som jo også hjælper øh, lidt øh, men der er skulle stadig brug for at der bliver sat øh, at det bliver dyrere at flyve eller at dyrer at bruge brændstof eller sådan de der helt store ting Øhm, må jeg indrømme at jeg ikke har sådan ekstremt meget optimisme på, der hvor vi er lige nu. Mm. Ja, nej, men jeg, altså, jeg, jeg sad virkelig ikke med sådan, hvad, kan jeg lige komme på et eller andet godt eksempel? <laughs> Og det er jo bare psykosværdigt. Ja. Fordi der er nogle helt, de der små ting, som man kan gøre, men jeg tror også, jeg er ikke små ting. jeg skal på ingen måde tale det der ned, men jeg tror også, jeg er meget bevidst om, at, at øh, jeg i hvert fald, jeg er, er totalt i en boble, hvad det mm. angår. Et, sådan at, at jeg skal ikke længere ud min altså mine forældre så, så de fløj på ferie på, på, til Kreta eller sådan, og det, det, så, så, så det, jeg er så meget opmærksom på sådan, at den der, sådan, den store strukturelle forandring den er der i hvert fald overhovedet ikke eller sådan. der er et niche miljø for altså, nogle, noget mad der er produceret på en anden måde end det bliver ligesom gjort det gjort til tekstilindustrien og vi kan jo bare det er jo nærmest det er for helvede alle industrier der er noget lort mm. i princippet øhm, jeg vil sige en ting jeg tror der er sådan et lille lyspunkt og der sker ligesom også politisk sker der også nogle små ting, som trods alt er nogle vigtige skridt. For eksempel at, at fornyeligt så, øh, øh, der satte Finland et. Øh, de, de hævede ligesom deres ambition for et CO2-neutralitetsmål, som jeg nok mindes omkring 2035. Det kan være, at du kan, kan understøtte mig i den her. Men jeg tror, at det vigtige var, sådan, det var egentlig ikke, hvornår det var, de var ligesom frem til, men at de, gik fra, de ændrede ligesom den måde, de ville opgøre deres klimaregnskaber på. Så okay. De gik ligesom fra det, der er sådan den, den gængse måde, vi laver klimaregnskaber på nu. Det er lidt en teknisk diskussion, og jeg ved ikke, om vi skal ind på det. Men at i hvert fald, at man, man til at man ligesom det er en forbrugsbaseret klimaregnskab, så man faktisk også tæller de udledninger, som det er så finsk aktivitet i udlandet okay. genererer, at så tæller man ligesom også den med i det finske CO2-regnskab. Ja. Øhm, og det gør vi ikke i dag. Altså, det er finlande ligesom det første land, der har gjort det i verden, og sagt, det det her, vi vil bevæge os over mod. Og det har man altså både i, i, i, i Justice, i, i, og environmental var Justice-bevægelsen, og generelt i hele den gode verden, ligesom snakker om i altså årtier, det er det her, vi skal hen til. Fordi det dur ikke det der med ligesom at sige, at, at tøj, jeg render rundt med, at det ikke det tøj, jeg render rundt i, det, har jo også, det er jo produceret et eller andet sted, og ja. udledningerne til bliver så talt med, som værende i Kina eller i Bangladesh. Ikke? Ja. Det, er jo det er fuldstændig åndssvagt, fordi det er jo meget, der render rundt med det. Ikke? Ja. Og det det bliver, kan jo være misvisende. Præcis, det er, og det er, og, men så er det sådan, det, det en anden teknisk diskussion, men det er, sådan, det er, et, det er et lyspunkt, at, det er sådan, at det er der nogen, når nogle lande ligesom, tørker forrest, så, er, så bliver det som regel også lettere for resten. Mm. Øh, og resten på en eller anden måde at følge med. Ej, det kunne man virkelig godt ønske, at Danmark også gjorde, fordi der er mange i hele det her sådan, forbrugsspørgsmål. Særligt danskere har jeg oplevet at være sådan, at vi er jo bare et lille land, og det gør ikke nogen forskel, hvad vi udleder. Mm. Men øh, en af grundene til, at man tror det som dansker, er, at sådan noget som mærks skibe der sejler rundt ud på farvandene, ikke bliver talt med i danskernes CO2-regnskab. Mm. Fordi at når noget sker på havet, så er det sådan no man's land, og så er der ikke nogen, der kan stille sig ansvar for, hvad der bliver udledt der. Ja. Men hvis man så opgjorde danskernes forbrug, hvor man også talte ind de danske øh, industrier, så ville det jo se anderledes ud, og så ville, kunne man håbe, at det kunne skabe noget mere øh, opmærksomhed på at øh, det haster helt vildt meget, at der kommer nogle strukturelle ændringer for at skrue ned for vores forbrug. Bestemt, bestemt. Så et eller andet sted, så er det, at man kaster det lidt ud i havet og siger, at det er derude, så det kan vi ikke tage stilling til. Vi kan ligesom kredse om det er et areal, som vi kan træde på på en eller anden måde. Det er i hvert fald det, jeg forstår af det. Ja. Mm. Øhm, men lige netop det her med, at det kan være svært at finde øh, de her lysglemt eller øh, gode nyheder. Kan det have noget at gøre med, at... at, at alt det altså miljø og hvad hedder det eller klimaulighed er en del af nogle større strukturer altså som racisme og diskrimination. Altså hvordan, det, hvordan kan de tæn, to ting være koblet sammen? Altså man kan sige climate justice som sådan bevægelse øh, stammer jo fra øh, en, en, en hvad hedder det bevægelse der tidligere handlede mere om lokal miljø, altså environmental justice, hvor at i USA var der sådan nogle lokale oplevelser af øh, netop racistisk byplanlægning, for eksempel. At mm. man oplevede, at når der skulle bygges et, eller sættes et nyt øh, affaldsanlæg op, så valgte man at lægge det i de fattige dele af byen, hvor der i forvejen øh, foregik segregation og både øh, sorte og brune mennesker primært. Ikke? Mm. Og så oplevede man også, at de øh, huse, man ligesom fik tildelt, hvis man var en minoritet og ikke havde særlig mange penge, at de blev bygget med nogle øh, hvad hedder det byggematerialer der var sundhedsskadelige og man blev mere og mere syg. Og det er øh, det er sådan meget hurtigt fortalt, ikke? Men det er jo sådan dengang så, kunne, så var der så nogen i det lokalsamfund der ligesom kunne se, hey, det er da helt vildt uretfærdigt det her at bare fordi at vi ikke har så mange penge og at vi bor i øh, i almennyttigt boliger, at vi så skal være syge og dårlige og i øvrigt bo ved siden af øhm, forbrændingsanlægget. Mm. Så fra den bevægelse, hvor at der så var nogle øhm, sagsanlæg og sådan noget mod øh, den lo de lokale kommuner og den slags, hvor man sådan, det her det er vildt uretfærdigt, øh, det skal I på en eller anden måde kompensere os for. Mm. Øhm, så så der, det er sådan nogle lokale og måske mere håndgribelige måder at kunne læse racisme ud fra sådan en environmental justice princip, mm. hvor at klimaretfærdighed eller climate justice så ligesom zoomer ud, og så handler det mere om det globale, hvor at øh, det sagtens kan øh, at vi sagtens kan argumentere for at det jo er racistisk struktur, der gør at vi udplyndrer ressourcer fra global syd for at vi kan øh, flyve og have det rigtig rart i global nord Det synes ja. jeg tager et rigtig, rigtig godt billede af det Ja. Altså der er også hele den, sådan, jeg tror også, sådan, i, i, jeg, eller sådan, at tage den, den, sådan, den hele sådan, lange historiske kontekst, så er det også så vildt og meget, den, altså det der jo på en eller anden måde sådan, har ledt os dertil, hvor vi er i dag, er jo, at sådan, der, er en, sådan, der har været en rimelig sådan, ekstrem ophobning af, af ressourcer og velstand i en, i en bestemt del af verden. Og den velstand er jo, jo ofte hentet ind, altså den er ligesom udvundet. I, som regel alle steder, alle mulige andre steder, end der, hvor den endte hende. Mm. Eller sådan, at det, der er ikke nogen tvivl om, at, sådan hele sådan, at der, er, hele, der er hele aspekter i sådan, at, at man i Europa ligesom tager ud og koloniserer vidderligt hele resten af fucking verden, mm. og så henter vi alle de ressourcer, vi overhovedet kan, ud derfra, og slavegør befolkningen rundt omkring. For, eller sådan, det er, den, det er ligesom sådan, det er bare sådan, det, det er sådan en tape of the iceberg, sådan, ja. vi, står en, vi står på en historisk velstand, der ligesom er funderet i, at vi slavegjorde resten af verden. Mm. Øhm, og så derfra til, at man så ligesom, altså sådan, så er der, skal der jo alle mulige ting i mellemtiden, men der hvor vi så ligesom står i dag, er jo så netop det store problem i, at nu vil, nu, den, den, den store gordiske knude, der ligesom er, når man sidder i kopforhandlingerne, er jo, at de, at de rige lande siger, vi har ikke tænkt os at tage fuld ansvar for øh, vores udledninger, fordi det er et globalt problem. Mm og man så i, i, i, i det globale syd siger sådan, det er ikke vores fucking ansvar, det er jeg der har udledt alt det her lort, det er jeg der har skabt det her problem, I må fandme også op efter jer selv, ikke? Ja. Og den, sådan, det, det, den der sådan, at komme over det, altså det, det, det er jo ligesom det, det, det, det, det, den den, det store problem, men der er på en eller anden måde, at der er ikke nogen tvivl om, at, der, at der, er en, der mangler en form for ansvarstagen ja. i, i det globale nord, og særligt i, i mange af de vestlige lande, fordi det er ikke engang, altså det er ikke engang ubetinget, selv hvis du tager bare til, sådan, til Østeuropa, så, er det jo, så har du en helt anden, sådan, helt anden historie, helt anden historie man har i Vesteuropa. Eller, sådan, det, er en, det, er meget få, det er koncentreret omkring nogle meget få lande, meget få befolkninger, mm. hvor de her problemer og hele den her, sådan, det her ideologiske tankesæt sådan set, springer ud fra. Ja, og lige præcis det her med ansvar, det kommer vi ind på øh, senere, det glæder mig rigtig meget til øh, at høre jeres... Øh, perspektiver på. Vi skal til det første nummer. Det har du valgt, Andreas. Yes. Vil du ikke starte med at fortælle lidt om, hvorfor du har valgt det her nummer? Jo. Øh, jeg tror, at... jeg har jeg, har en, jeg har en baggrund som musiker. Jeg spiller utrolig meget jazz, og den... Det er som om, at det der, jeg har lidt rigtig sådan knæ... Altså, jeg hører også andet, jeg hører meget sådan populærmusik og sådan noget, men det er som om, at min kærlighed ligger ligesom inden for, for rigtig meget instrumental musik, Så da jeg har, der er sådan, der oplægget til ligesom at skulle finde noget musik, der på en eller anden måde er reflekteret emne, så var jeg lidt sådan... Det ved jeg faktisk ikke lige helt, hvad jeg lige skal finde. Men der er en, øh, det, vi skal høre, det er en, en øh, amerikansk bassist. Han levede i 50'erne og 70'erne. 70 han hedder Charles Mingus, og han er, jeg kan på det varmeste anbefale at tjekke det, han laver ud. Han er meget, han er ekstremt politisk i det, han laver og har været meget... Øh, været sådan en meget øh, fremtrædende sådan proteststemme i, øh, altså i samtidens USA, og særligt mod sådan øh, rassesegregation. Og det har skrevet en masse musik om, og egentlig var det var det, det, der ligesom mig lidt på det, eller den her, sådan, den her sådan social struggle at, og sådan et spørgsmål om intersektionalitet, etc. etc. Øh, der er som lidt mig lidt i retning af ham. Og så var det egentlig noget, vil jeg egentlig først spille et nummer med ham, men det, det var, som var meget rettet mod, en, sådan, meget rettet mod sådan den der rassepolitik i USA, men det var ikke så fedt. Så nu hører vi bare det andet nummer, han har som er rigtig fedt, som ikke umiddelbart har noget med det at gøre. Men, ja, jeg kunne snakke langsomt om det, men det er, det er et nummer, der hedder Måning, som er, er et fuldstændig fantastisk stykke musik. Og det kommer her. Det var Charles Winkes med Måning, Du hører stadig Radio 24 med noget på spil React. Det var et fedt nummer, et jazznummer. Jeg elsker jazz. Det er det skøneste, jeg kan bare drømme mig væk. Men for de lytter, som der måske har brug for nogle ord, som kan knyttes til det her fantastiske stykke kunst, har du tre ting eller Øhm, forklaringer på, hvorfor du har valgt det her nummer. Nu spurgte jeg dig jo lige før, men mere øhm, om der var noget bestemt, som du ville knytte. Klart. Øhm, altså, jeg tror for mig, når jeg hører det her, så det, der sådan står aller tydeligt ud af sådan, den sådan intensitet, der ligesom er i det. At den, der, der, der er sådan virkelig langt build op de første sådan to minutter, eller sådan noget, hvor der sådan kommer flere og flere lag på, og flere, og flere sådan forskellige blæsergrupper, der ligesom sådan bevæger sig ind og ud af hinanden. Hmm som jeg personligt bare, det falder, det falder totalt på halen over, det synes jeg er helt fantastisk. Måske lidt som bølger? Ja, for eksempel. Ja. <løb> Æm, men jeg tror også, jeg mere, sådan, altså, det er jo nok også mere, jeg tror, en af grundene til, at jeg ligesom, tog, tog ham med, er fordi den måde, han, sådan, han arbejder vildt meget, med, både med sådan tradition, men også ekstremt, sådan, han er også ekstremt nyskabende. Altså for sin samtid, så er det sådan, han, det her det er jo sådan, sådan en klassisk sådan noget chant, sådan noget, det som bluesmusikken ligesom, vokser ud af, ud af altså, ligesom at, at øh, sorte slaver i USA går og øh, synger de her, sådan, de her sådan, liberation songs sammen. Og det er ligesom den tradition, han på en eller anden måde sådan, står på. Og meget af den sådan det kan man ligesom høre, den er, det der øh, bytonsaks, der ligesom slår ind Og så den måde, han har traditionen, men også, at, tradition, men også at det her med, at så der, al den her fri improvisationen mm. der foregår ind over. Øhm, og han er en af de første, der arbejder med, sådan, altså med dubbing, i, særligt inden for sådan, jazzen. Jeg tror, han er den, den første, der, der, der ligesom skriver musik, hvor det er, at man indspiller, altså du sagde, indspiller flere spor og ligger oven på hinanden. Ja, ja. Øhm, og det er jo siddet med LP'er, altså LP og så er det som, skulle skære det ind oven i hinanden. Og sådan det er jo sådan, og det Han er bare meget tosset, hvad yes. det angår. er det var ikke for at tale virkelig langt. Vi skal jo også tale om kunst, så man, <laughs> der fik vi i hvert fald det med. Det tror jeg, jeg skal hjem og nørde lidt i hvert fald. <coughs> øhm. Nå, men hvis vi kan komme tilbage til noget af det, som i hvert fald er aktuelt lige nu og her. Øhm. Hvis I ikke skulle male et billede, så at sige, af, hvad det er for nogle udfordringer, vi står overfor. Hvordan vil det billede så se ud? Hvad er det for nogle udfordringer, vi står overfor? Altså, jeg vil næsten hellere starte med, hvad det er for nogle udfordringer, der allerede foregår lige nu. Mm. Øhm, fordi jeg synes også, vi skal væk fra at snakke om, at øh, det kun er de fremtidige generationer, som skal lide under øh, klimaforandringerne. Øh, lige nu er der altså, tre helt konkrete kriser øh, fra tre forskellige steder i verden, jeg bare lige kan sådan, ramse op. Æm, vi kan jo starte i sydstaterne, hvor vi lige er kommet fra med jazznummeret. At Mississippi, som er en, en, en, en sydstat i USA, øh, der er der en øh, kommune, der hedder Jackson, der lige nu kæmper vildt meget med øh, vandmangel. Altså de har simpelthen en krise, hvad angår deres øh, vandtilførsel. Og øh, øh, det betyder blandt andet, at der er børn, der ikke kan gå i skole, fordi at der ikke kommer vand ud af hanerne og sådan nogle ting. Og de, deres forældre er i forvejen en del af en, en, en minoritet og har, øhm, tjener måske ikke særlig mange penge og har måske også svært ved at fri fra arbejde. Så sådan, mm -hmm. det er en måde at sige, at en, en vandkrise, der ligesom er påvirket af øh, klimaforandring og vandmangel generelt, også påvirker øh, børns trivsel og indlæring og måske også deres øh, forældres indkomst og alle mulige andre ting. Ja. Et andet eksempel er Pakistan, hvor der jo lige nu er monsunregn, hvilket ikke er, øhm, er underligt. Det er der hvert, øh, hvert sæson, der er monsunregn. Problemet er, at der er simpelthen helt vanvittigt store vandmængder i forhold til, hvad der plejer at være. Og i et land som Pakistan, så påvirker det 33 millioner mennesker. Det er en, det er en tredjedel af Pakistan, der er under vand lige nu. Og det påvirker 33 millioner mennesker. Og det gentager jeg for lige at understrege, ja. hvor vanvittigt mange mennesker det er, Men at det, det går ud Man kan ikke forestille sig det. Altså 33 Nej. millioner mennesker stående foran en, det er helt absurd. Præcis. Ja. Og øh, altså, de oversvømmelser påvirker jo deres hverdag ekstremt meget. Og deres adgang til rent vand, for eksempel. Mm. Og deres, øh, altså, der, er, der, der, der er ligesom alle mulige affødte konsekvenser af oversvømmelser, som er tydeligt at pege tilbage til de her med, som Andreas sagde indledningsvis, at der er nogle værfænomener, der er meget mere ekstreme, end hvad de har været tidligere. Mm. Og det tredje eksempel, jeg bare lige hurtigt vil nævne, er tørke i Kina, som der foregår lige nu. Så det er også det her med, at samtidig med, at der er øh, oversvømmelser i Pakistan, så oplever de øh, tørke i Kina på en måde, som de helt aldrig har oplevet før. Og på, for nogle år siden, der tænkte man, at man godt ville kunne forudsige nogle af konsekvenserne. Og nu står øh, mange øh, climate scientists over for de facto, at vi kan ikke forudsige, hvordan det her kommer til at ramme øh, forskelligt i verden. Det er simpelthen øh, gået så vidt, at det er, øh, det er alt fra tørke til oversvømmelser, som vi står over for, i forbindelse med klimaforandringerne. Ja. Ja, jeg er meget enig og jeg er helt helt enig, at det, vi er nødt til at snakke om de ting der sker nu og ikke, øh, altså det er også vigtigt at snakke om eller sådan, der, den for eksempel der er en rapport her den anden øh, den anden, der jeg læste om hvor man ligesom på en måde sådan, rejusterer øh, konsekvenserne af bare noget halvandegraders varme opvarmning, hvor man ligesom er det bliver faktisk meget værre end vi har regnet med eller sådan grad er heller ikke bare sådan det er heller ikke safe. Så der er alle mulige ting omkring det. Øhm, jeg tror også bare, at det der med at vi også bare, bare lige fremhæve den, sådan, altså den, hede, den sådan, ret, ret vilde hedebølge, vi har blevet igen i den her sommer, ikke? hvor altså det kan godt være, at danske landmænd de, ligesom, de, sådan, de jubler over, at sådan, det er den bedste høst, en af de bedste høster nogensinde, Det er jo fuldstændig, fuldstændig absurd, fordi resten af Europa er det jo fuldstændig, at man er jo været fuldstændig fucked, fordi man ikke har nogen adgang til vand, og man ser de der altså, rigen der nærmest ikke, altså der rinen, hvor der er så lidt vand, at der er ikke nogen skibe, der kan sejle, og de der, altså, at man er nødt til at lukke ned for atomkraftværker og koldkraftværker, både i Tyskland og i Frankrig, fordi der ligesom er så lidt vand. Øhm, det er jo vidner om, og, og nu ser man nogle sådan, altså, på en eller anden måde er det jo sådan, at det på en eller anden måde er, det, er det forfærdeligt, at det, vi skal så langt ud, før det er, at, man be, at vi begynder ligesom at se alvoren i øjnene. Mm. Og, det, og, og det paradoxale er jo også, at sådan, vi ser først alvoren i øjnene, når industrien pludselig begynder at få nogle problemer. Altså at vi pludselig ikke, vi, jeg, jeg kan ikke få kul til min produktion af vores, whatever, fordi at der ikke er vand i rinen, så det kan sejles op. Så jeg er nødt til at smide det over på nogle lastbiler, og det så skal køres pisse langt, og der er ikke den samme kapacitet i lastbiler, som der er på et skib. Altså, det er først, når det er... Men på en eller anden måde, så er det også næsten... Altså, jeg fryder mig... Jeg kan næsten ikke undgå at fryde mig lidt over, at når det er alle jakkesættende, pludselig er det, det gørende, så kan vi med at finde ud af handling. Det er den og samme det er sådan en, sagt, der er gørt igen og igen. Og det er sådan... Ja. Det, um, det, er der både noget, altså, det er der både noget fryd, og også noget enormt irriterende over, at pludselig sådan at skulle dele lidt sådan ambitionen om at gøre noget med dem, man, man, man har kæmpet imod i... Altså, nu, ja, nu er vi jo ikke så gamle, men at, i hvert fald nogle andre har kæmpet en kamp i generationer. Mm. Øhm, Jamen, det er så rigtigt. Jeg kan virkelig godt genkende det der, at øh, jeg synes egentlig for det meste, at jeg er et relativt empatisk menneske, <laughs> men jeg har nemlig også øh, taget mig selv i at fryde mig enormt meget over, hvor høje olieprisen er lige nu, mm. og øh, høre folk overveje, om de skal tage toget på arbejde, i stedet ja. for at køre bil, fordi det er så dyrt at køre bil. Og øh, det synes jeg bare er helt vildt rart at høre, at det netop også påvirker nogle af dem, som egentlig troede, de gik og, og havde det rigtig rart og var polstret i deres øh, borgerlige lyksalighed, at der også er mulighed for, at det påvirker dem. Ja. Ja, og lige præcis det her med, hvordan at man bliver påvirket. Nu sidder vi i Danmark, og hvilke konsekvenser er det, vi, vi ligesom kan mærke? Det er i hvert fald et meget konkret eksempel på, sådan det her med olie, hvad hedder det, eller stigning i oliepriser og øh, den slags. Men jo, det er ret interessant, det her med, at lige så snart at det kommer hen til nogen, som, øh, som måske tidligere har gået og været sådan, ah, ja, det tager vi ligesom, det, det er på et andet tidspunkt, det behøver vi ikke tage stilling til. Altså, hvordan kan, hvordan kan vi sidde her i Danmark og ligesom se på de her konsekvenser? Og så har vi ligesom nogle konsekvenser selv, som måske er eller som jeg ved er meget mindre i skala i forhold til andre steder. Øhm, men hvem skal vi ligesom kigge på øh, i forhold til hvem der har ansvar? Det, det er et rigtig godt spørgsmål. Det var en meget kringlet spørgsmål. Nej, men det, men det er også med meget, det, er meget, altså, det altså, jeg tror på en eller anden måde at man nu til sådan altså det er en længere diskussion, at det er sikkert er noget vi kommer tilbage til. Det gør når, vi bestemt. Ligesom, det det når, gør vi bestemt. Øhm, på en eller anden måde tror jeg så det der sådan at ansvars Ja, ja, i det hele de set, så har jeg ikke rigtig lyst til at snakke vildt meget om ansvar, fordi jeg har jo egentlig lyst til, at sige, ligesom at bare siger sådan, nu gør vi fucking noget. Ja, ja. Øhm, og vi gør noget, der ambitiøst, og vi gør noget, som vi ved virker. Mm. Øhm, problemet er, at vi kommer ligesom ind... Altså, sådan, at den, altså den, det er jo ønsketænkning, fordi vi, nød, ja, men vi, er, vi er nødt til at placere et ansvar. Og der tror jeg... men altså, øh, jamen, altså det er jo ikke, der er jo ingen tvivl om, at sådan, det, er både det, det, det er jo det politiske system, der har, der har svigtet fatalt, men det er endnu mere... Altså, det er også... Og det bliver simpelthen, så lidt i en dansk kontekst, hvor det er, vi, er sådan, vi, vi har sådan en tendens til ligesom at forestille os sådan, at erhvervslivet er ligesom noget, der foregår separat fra den politiske sfære. Det er fuldstændig decideret løgn. Mm. Industrien, og det gælder både i Danmark, og det gælder i hele Europa, og det gælder i USA, har i generationer aktivt modarbejdet, at der skulle foregå, altså at man skulle have nogen form for ambition, ambitiøs klimahandling. Mm. Olieindustrien har, har, altså har fundet øh, altså klimaskeptisk forskning, som man godt har vidst, Altså som hele, hele forskningsverdenen jo godt har vidst, at det passer ikke. Ham her fyren eller hende her, der laver det her forskning for Exxon eller fra Shell eller Evron eller hvem end det nu måtte være, er, Altså manipulerer data mm. for at, ligesom at få det til at se ud som om, at det slet ikke, slet ikke er så galt. Så vi er, man er, nød, som er nødt til også at være, være så bevidst, at, der, eller sådan, at det, det er den elefant, der på en eller anden måde er i rummet. Det ikke sådan politikerne. Politikerne er på en eller anden måde bare lidt sådan, altså er, er ikke majonetdukker, fordi politikerne har også et ansvar, men politikerne bliver også, har kun den information, og agere, altså han fra, som de får. Og der er det bare, der er nogen der bare har adgang, og der er nogen der ikke har adgang. Og det mærker altså konkret mærker så jeg nu kommer til at tale lang tid. Men i øh, altså i den god ungdomsbevægelse der, der har vi også tit møder med politikere. Øhm, og, og øh, det er gået op for mig at, altså at vi har lidt, jeg har næsten lidt sådan en tommelfinger der hedder sådan at, for hver gang at jeg er med til et møde, så har dansk industri i hvert fald to. Hvis ikke flere, ikke? At der er altid, og det der sådan, vi, har, vi, har, altså, der, vi er ekstremt skeptiske over for hele det her CCS-eventyr, det er sådan kulstof CO2-fangst og læring, som er sådan en teknologi, som, som, som den danske regering ligesom satser alle heste ind på. Det er det, det her, der, det, det er det silver bullet i klimakampen det, det er så ja. Og al forskning tyder ligesom på sådan, det kan ikke fucking skaleres, eller sådan, mm -hmm. vi kan ikke gøre det i den skala, vi ligesom... Som, som, der, som det er nødvendigt, og ellers så skal der i hvert fald nogle rimelig eksorbitante investeringer i det. Mm. Men når vi sidder til møder med nogle af ordførende fra nogle af de forskellige partier, I kan næsten gætte, hvem der er, altså hvor, hvilken skala, der ligesom er, er, hvem er mest positive og hvem er mest skeptiske. Mm. Men generelt er der en udbredt altså, optimisme omkring, hvad den her teknologi kan. Og det er pisseuhyggeligt, fordi der er intet hold i virkeligheden i, Altså, hvor realistisk den her teknologi er. Mm. Så, den, jeg vil, så derfor, altså industrien er, eller erhvervslivet er, har nogle åbenløse interesser i at forhale det her. Og de gør alt, hvad de kan. Og det, man, og det, det ved jeg ikke, hvordan fanden man gør noget ved. Fordi det er bare sådan det politiske system er indrettet. Så derfor, at sige, at det skyld er skylder skyld, nemt, det er industriens, skyld. Mm. Sorry, nu starter med at sige, nej, jeg ikke det. jeg er så mere. godt, det er så godt. Det er nemlig, det er nemlig rigtig godt, altså. Så det, det var et godt rant, synes jeg. Øhm, Bestemt. Men det er også, og grundset jeg var stille og ikke lige hoppet på spørgsmålet til at starte med, det er jo fordi, at typisk set har alle jo et ansvar. Ja. Og det er også et sådan lidt kedeligt øh, svar, og det kan man netop uddybe på ekstremt mange måder. Og man kunne for eksempel tage fat i, at den måde, hvor vores samfund er indrettet på, der har man ligesom et civilsamfund, og man har øh, den private sektor, og man har øh, det offentlige, eller staten. Ikke? Mm. Hvis man ligesom skal snakke om magtens tredeling på den måde. Og der har alle tre et forskelligt ansvar. Men, øh, men noget af det, som så netop øh, Andreas også kom ind på, det er, at det er jo ikke er et, øh, et, et fuldstændig lige øh, spil, at, at civilsamfundet har en tredjedel af øh, indflydelsen. Ja. Så det er, jo, det er også den der med, at, at øh, på engelsk vil man kalde det uneven playing field. Altså at der er ligesom nogen, der har mere magt til at gøre noget, og der er nogen, der har mulighed for at påvirke øh, den, den indvalgte magt på andre måder end for eksempel civilsamfundet eller NGO'er har, har mulighed for. Øhm, og hvis man snakker inden for sådan klimaretfærdighedsbegreber, så vil man jo argumentere for, at det var dem, der har øh, udledt mest, som har det største ansvar. Altså mm -hmm. simpelthen, hvis man snakker fordelingsmæssigt øh, øh, retfærdighed, øh, distributive justice hedder det, ikke? fordelingsmæssigt retfærdighed, så handler det om... om for den globale fordeling af ressourcer, og den globale fordeling af risici, forbundet med for eksempel klimaforandringer. Mm. Og der vil man jo så ud, altså, egentlig kunne lave en ret nem ligning, der siger, at dem, der har udledt mest og har, stået for, eller har ansvaret for, at vi er der, hvor vi er i dag, må også være dem, der skal rydde op efter sig selv. Bestemt. Stem. Det kommer vi også rundt om. Uh, det er en spændende samtale, det her. Jeg føler, jeg lærer, jeg lærer så meget mere i hvert fald. Øhm, godt. Vi skal i hvert fald videre til det næste nummer, øhm, som jeg har fået lov til at vælge. Det hedder øh, Kedje og Mamma med Alicia Keys. Og lige kort, hvorfor jeg har valgt det her nummer. Øhm, jeg synes øh, rent øh, lyrisk, altså den tekst, der er skrevet, øh, fortæller rigtig godt om det her med, at der, der er nogen, der bliver nødt til at tage ansvar, men egentlig så er det jo allesammens ansvar, øh, og en, øh, en øh, linje, som jeg virkelig godt kan lide, er, hun siger, øh, ikke ordret, men øh, how you're gonna kill your mama, mama forstået på den måde, at det er jorden, when only mama's gonna love you in the grave, vi skal alle sammen ligesom begrave, så kan man så også meget andet, men, men det er det, man i hvert fald tænker yeah. <laughs> som udgangspunkt, øh, men det kommer i hvert fald her, kill your mama med Alicia Keys. Yes. Shame on us, all your sons and your daughters Thieve all your gold and we poison all your waters Every piece of our soul is for sale, now they bought us Think we know it all, then look at where it got us Oh mama, mama Play God, we've been fucking with genetics All that you have given and we only disrespect it The rate that we're going, premature Armageddon That's what's gonna happen if we let it Oh, mama, mama Oh, mama, mama You're crying to the wind mm. Is there any saving us? We've become so dangerous Is there any change in us? Even for the sake of love you're gonna kill your mama and only mama's gonna love you to the grave killing ourselves falling down with the sickness money is the king it's a dirty bloody business there will be no trial but the child will always witness if we're in love with hell why the hell would heaven visit oh mama mama oh mama mama we're crying to the wind Mama gets the belt, you won't wish we didn't do it Had your chance for redemption, but you fucking blew it Now the weather's changing and the hurricane is moving Right in your direction, what direction are you choosing? Oh, mama, mama Oh, mama, mama Forgive us for your pain Is there any saving us? We've become so dangerous Is there any change in us? Even for the sake of love Are you gonna kill your mama We don't mama's gonna love you to the grave uh, to the grave How uh, we gonna kill your mama How uh, you gonna kill your mama uh. O det var kill your mama me Alicia keys? Også et fedt nummer. Filippa, du har skrevet et øh, speciale, som øh, jeg kan se, at du har taget med. Ja, vi har også øh, læst det til i dag. Øh, vil du ikke starte med at fortælle lidt om, hvad øh, du har skrevet speciale øh, indenfor? Nå, jo. jo. Jeg har min øh, kandidatuddannelse fra Human Ecology på Lunds Universitet. Og det handler øh, Human Ecology om øh, kultur og magtrelationer og særligt i forhold til bæredygtighed. Mm. Og noget af det, som jeg er blevet til, eller mærke i hedder det, øh, da jeg læste, var det her med, hvilken rolle Danmark spil, stil, øh, spiller i bistandsprojekter. Øh, vil du ikke fortælle lidt om, hvordan det skal forstås i den her kontekst? Jo, øh, jeg kan jo starte med at sige, at Danmark er et af de, som, et, som et af de lige rige lande i, øh, i Europa øh, bidrager med øh, ca. 0,7% af vores BNP til... Øh, udviklingsbistand. Mm. Og det ligger sådan ret højt, men hvis man sammenligner os med vores øh, skandinaviske naboer, som vi jo elsker at gøre, Norge og Sverige, de betaler ca. 1% af deres BNP. Så det er alligevel sådan en, en relativt stor forskel til mm. vores nabolande. Men når vi snakker klimabistand, så, øh, så synes jeg, det er vigtigt at pointere, at det ligesom startede med en enighed blandt 23 af verdens rigeste lande, øh, da Paris-aftalen blev indgået, den famøse Paris-aftale, hvor de så ligesom blev enige i, at øh, betale en slags øh, bød for at have udledt rigtig meget i løbet af de sidste mange år. Og, øh, og dermed, øh, ud over den almindelige udviklingsbistand, så skulle der så også betales øh, klimabistand. Mm. Øhm, men sådan, i forhold til, til Danmark og, og ansvar og og betale bistand i almindelighed, så er det sådan en faldende, øh, altså den nedadgående kurve, hvor meget vi betaler i, i udviklingsbistand. Vi havde i 90'erne betalt vi netop tættere på den der 1%, som, som Norge gør. Og så er det bare sådan stille og roligt dalet lidt øh, mm. siden da. Hvad er det, den her bistand er gået til? Jamen den går jo til for eksempel at bygge skoler, der hvor de har brug for det. Det går også til... Øh, øh, alle mulige forskellige bistandsprojekter, som ligesom bliver varetaget i sådan et globalt system af forskellige aktører. Mm. Og det kan være sådan noget som skoler, og det kan være øh, rent vandprojekter, og det kan være øh, øh, øh, ja, i virkeligheden også noget med at få unge kvinder i arbejde. Og ligesom, der, der er forskellige sådan, øh, menneskerettighedsprojekter, kan man sige, som bistanden har, har gået til i løbet af årene. Mm hvor at klimabistand er sådan lidt mere nyt koncept, hvor at, øh, at det skal jo gå specifikt til at tilpasse sig de her skiftende klima, som særligt fattige lande i højere grad oplever, end vi gør her. Mm -hmm. Og det siger du, det er noget, som der er forholdsvis nyt. Øh, er der noget med, at det at fordelt på en måde, som ikke er, øh, hvad kan man sige, altså effektivt, eller sådan, det ligesom ikke bliver til en proces, som kan gentages, eller hvad er det, der ligesom er, øh, man bliver nødt til at stille sig kritisk over for, øh, i forhold til bistand, altså når man giver penge til noget. Øh, er det noget, der har fungeret, og kræver det nogle andre, øh, hvad hedder det, initiativer eller andre måder at gøre det på, sådan at det bliver øh, sustainable, altså øh, bæredygtigt? Helt sikkert, helt sikkert, og... Øh Kritiske teorier og kritiske forskere, øh, blandt andet mig, ville stille sig kritisk over for øh, udviklingssystemet i det hele taget. Fordi der er ligesom nogle, nu snakkede vi om nogle strukturelle øh, problemer tidligere i programmet, ikke? Mm. Og den her måde, som rige lande betaler penge til fattige lande på, er, stadigvæk minder ret meget om sådan koloniale relationer. Altså det er stadigvæk sådan... Vi har en magt, og, øh, og, og vi bestemmer, hvor mange penge vi vil give jer. Og, og i øvrigt er det ikke alle, der bliver taget med til bordet, når det er, at vi snakker om, hvordan de penge skal fordeles. Mm, men I skal ligesom tage imod dem. Og men I skal tage imod ja. dem, og I skal være glade for, de yeah, her penge mindst, ja. Og I skal også kunne bevise, at I har brugt dem på noget fornuftigt, og at I ikke er korrupte og alle mulige andre ting, som øh, man jo ligeledes kunne pege på at, øh, altså Nu snakkede Andreas før om... Øh, øh, hvad skal man sige, erhvervsaktørs påvirken på altså lobbyisme og politikere og den slags. Mm -hmm. men, øh, men så snart, at, øh, at der er nogen i globalt syd, der, der laver noget, der ligner korruption, så er det jo, så er det jo forfærdeligt. Ikke? Ja, Nå, er det. men altså sådan det korte af det lange er også, at øh, der er forskellige måder, man kan gøre det her system mere retfærdigt. Og en af de måder er for eksempel ved at invitere dem, som det handler om, med til beslutningsprocesserne. Mm. Og der er der vildt mange ting, man kunne kritisere inden for det nuværende system. For eksempel, at øhm, fattige lande oplever til de her klimakonferencer, der bliver højt globalt, at der er nogle samtaler, hvor de simpelthen ikke sidder med ved bordet. Altså, okay. hvor de bliver lukket uden for forhandlingerne, eller at deres stemme ikke bliver respekteret eller værdsat eller hørt øh, mm. under de her beslutningsprocesser, der bliver truffet. Hvilket er komplet ulogisk, altså. men ja. Det er det. Det er ulogisk, og det er jo heller ikke fordi, at det sker i sådan en direkte, hård magt. Det er jo ikke fint, at der står en med et jakkesæt og kigger på en, der ikke har jakkesæt på, og siger, at du må ikke være med ved det her bord. Det sker jo igennem alle mulige, øh, hvad skal man sige, magtmæssige relationer, som øh, altså, hvis man ligesom ikke kan, kan spille med på de, der, øh, på de spilleregler, som der er i, øh, i altså, dem med jakkesætbrugere, så forstår man måske ikke helt, hvorfor det var, at man ikke lige skulle sidde med til det der møde, og så mm -hmm. ender det med, at man ikke har haft indflydelse på en beslutning, der ender med at påvirke en i sidste ende. Ja. Jeg er meget enig i, øh, at, hvad Philippa siger. Jeg tror også, altså, i, i, altså, der, det er virkelig eller sådan en udviklingsdiskussion er virkelig, at Pandora' sæsk er åben for det. der er så mange der er så mange elementer, der er dybt dyb kritisable. Jeg tror, mm. en af de ting, jeg, jeg bare lige vil fremhæve kort, er, øh, altså, at man jo også, en ting er sådan netop, at at vi giver en masse bistand. en anden ting er også, at vi har, at vi fører hvad kan man sige, en form for sådan international handelspolitik, der er ekstrem protektionistisk over for europæiske øh, og danske markeder. Mm. Så et sted, man også kunne starte for ligesom, at, at, at, at gøre nu taler vi om, om the playing field før eller lige den lige for alle vil for eksempel være at vi, at vi, at vi ændrer den måde vi ligesom lavede for eksempel frihandelsaftaler på. Mm. Øhm, fordi lige nu der skriver vi en masse sådan, betingelser ind i dem der gør at vi har har faktisk en konkurrencemæssig fordel på på mere eller mindre på, altså på samtlige øh, sektorer vi ligesom laver handelsaftaler på. Øhm, og det gør vi jo af, af åbenlyst interesser. Altså vi, selvfølgelig vil man gerne passe på, egen, en, pas, passe på sin egen industri, men det kommer også jo ligesom med omkostninger. Øhm, men omkostninger det er jo så ekstrem fattigdom i store dele af resten af verden inden for det globale nord. Mm, der er det nemlig. Godt. Ja. Øhm, yeah. Igen, jeg er bare så betaget af den her samtale, og synes det er så fedt, at uh, I vil I komme og tale. Og vi skal lige til en uh, lille kort uh, pause med radioavisen, og så tager vi uh, samtalen op igen uh, lige efter. Her kommer radioavisen. Du har hørt uh, Radio 24 med noget på spil. React. Vi er tilbage lige om lidt. Og vi er tilbage efter radioavisen. Radio 24 med noget på spil. Vi er vi taler stadig om klimaulighed, og jeg sidder her med de to dejlige gæster, Filippa og Andreas. Lige inden vi gik øh, på pause, så havde du, Filippa, øh, som du stadig har, dit speciale med, og vi talte meget lidt om øh, det her med bistand og, og fordelingen deraf, øh, og kom også lidt ind på det her med, at de lande, som der modtager bistand, har været øh, holdt ude af nogle møder og sådan noget. Øh, hvordan i talesættes øh, alt det her? Ja, øh, noget af det, jeg netop kommer ind på i mit speciale, er, at øh, man har kategoriseret lande i OECD-sammenhængen ud fra, hvor mange penge de har, altså hvor, hvor stor, høj ens BNP er. Mm. Og så har man så ligesom kategoriseret, at øh, os, der har øh, høj BNP, vi er øh, højt udviklede lande, og at lande, der ikke har så høj en BNP, er øh, i virkeligheden underudviklet. Man kalder dem... Least Developed Countries. Mm. Og i den italesættelse af sådan en helt gruppe af nationer, der ligger der jo noget underlæggende øh, diskriminerende ved, at man siger, at man er underudviklet, når det er, at man ikke øh, har en øh, vækstorienteret, øh, eller i hvert fald en særlig høj vækstrate mm. i sit land. Ikke? Så sådan, det i sig selv er jo en os og dem, modsætningsforhold, kan man sige, som ligesom understreger nogle af de her koloniale forhold, vi snakkede om tidligere, og hvor der også ligger implicit noget, noget racistisk, og nogle, man kan trække det tilbage til øh, hvad kan man sige, nogle af de første øh, opdagelsesrejsende eller kolonialmagter, at man ligesom påpeger, at, at lande, hvor der ikke øh, er den samme form for teknologi, som vi har, de ligesom er nogle, øh, nogle underudviklede øh, øh, vilninger, nogle øh, underlige nogen, der ikke vil fremgang, eller ikke vil teknologi, eller sådan. at man ligesom sætter det op som værende forkert, mm. når i virkeligheden er det jo bare en anden måde at have en kultur på, og at man måske har nogle andre øh, ting, man, man øh, værdsætter, at man ligesom ikke bruger værdi, forstået som i øh, penge og kroner og øre, men at man har nogle andre værdifællesskaber i andre kulturer. Ikke? Mm. Og det synes jeg ligesom går tabt, når det er, at vi måler og vejer lande på den måde, som man gør. Øhm, og det kan jo også lyde ekstremt fluffy, men sådan, det har også reelle konsekvenser, den måde vi i tale sætter ting på. Mm. Altså når man kategoriserer en, en helt gruppe af lande, som, som underudviklet, så øhm, påvirker det øh, den del af øh, retfærdighedsbegreb, som, som man kalder justice as recognition, altså øh, rent udsagt på dansk anerkendelse, altså mm. anerkendelsesretfærdighed. Mm. Man, man tildeler ikke den samme form for respekt og anerkendelse til lande, der ikke har lige så mange penge, som vi har. Mm. Og det kommer jo til udtryk ved for eksempel det, vi snakkede om tidligere med, at de bliver lukket ude for døren i, i forhandlingssamhængen. Øh, men det kommer også til udtryk i fordelingen af de her klimabistandsmidler, hvor at der simpelthen er en række forskellige fonde. Jeg prøver lige at gøre det enkelt, men hvis det bliver for kompliceret, må du lige stoppe mig. Ikke? Yes. Men der, der er en række forskellige fonde, som har forskellige strukturer, der har til opgave at fordele de her klimabistandsmidler. Mm. Og jeg vil bare lige nævne to fonde. Den ene hedder Green Climate Fund og den anden hedder Adaptation Fund. Og hvis man kigger på øhm, medlemmerne, altså hvem, der sidder med ved bordet og bestemmer fordeling af projekter, så i Green Climate Fund, der er det donorlandene, der er overrepræsenteret, hvor at i Adaptation Fund er der mange flere repræsentanter fra de lande, som er modtagerlandene. Mm. Og det, man ser rent praktisk, er, at i Green Climate Fund, der har man en tendens til at godkende projekter med land, man i forvejen er venner med. Så øh, for eksempel var der et, øh, et projekt i uh, Tchegizistan, hedder det vest på dansk, mm. hvor at man, øh, man godkendte et, øh, øh, et øh, vandprojekt, øh, som ikke handlede om rent vand, men som handlede om øh, vand til strøm. Altså sådan et, øh, et øh, hydro projekt mm. som i øvrigt er et, øh, en, en form for... Energi, der er omdiskuteret for, hvor bæredygtigt det overhovedet er, fordi det påvirker økosystemer, når man, når man sætter en dæmning op for at bremse vandet for at bruge det til strømhensyn. Strøm, øh, mm. Så sådan nogle projekter bliver godkendt, hvor at, øh, der var et projekt fra Etiopien for et par år siden, hvor der var nogle, øh, en, en, en, et lokalsamfund, der havde, han, havde anmodet om nogle penge fra Green Climate Fund til at lave noget vandtilpasningsprojekt, hvor de ligesom ville lave noget rørføring, fordi at den øh, vandkilde, de havde lokalt i deres øh, landsby, var ved at løbe tør, så de ville gerne øh, kunne øh, hente vand fra en nærliggende landsby. Mm. Og den blev afvist i samme periode, hvor at den der øh, dæmning, der skal lave strøm i Tjækistan, blev godkendt. Ja. Og øh, man kan altså, lave alle mulige øh, motivanalyser på det. Men ganske enkelt så er det et, et projekt, der kan skabe penge, når det, når det handler om en, at, at skabe energi. Mm. Hvor at det er ikke et, penge, et projekt, der kan skabe penge, når det handler om at få vand fra en landsby til en anden. Yeah. Og i modsætning til det så i Adaptation Fund, hvor der er flere repræsentanter fra modtagerlanden, der oplever de, at de bliver hørt, og de bliver anerkendt, og der er respekt. Og der bliver godkendt flere af de her små projekter, som kommer øh, nogle af de fattigste lande til gode. Mm. Kan man sige, at når, man, når, når der når er nogen, der sidder her og, og fordeler øh, ressourcer, at der et eller andet sted mangler noget indsigt i kultur, i værdier? Ja, det altså, det gør der helt sikkert. Det gør der helt sikkert. Der er, nu snakker jeg om det der med os og dem før, ikke? Og der er ligesom i hele det her udviklings, uh, Pandoras æske som Andreas også kaldte det, uh, virkelig mange konsekvenser ved, at man uh, ikke anerkender uh, andre kulturer, som værende uh, lige så gode som vores kultur. Der er en masse værdier, der går tabt. Uh, hvis man kigger på nogle af de metoder, som oprindelige befolkningsgrupper rundt omkring i verden, den måde, de lever i symbiose med naturen, i modsætning mm. til at drive rovdrift på naturen, det kan vi lære helt vildt meget af. Mm. Øhm, og så kan det godt være, at der er nogle af de kulturer, som tilbyder nogle guder og andre øh, religioner, som øh, den kristne kultur ikke anerkender. Men der er jo også andre måder at, at lave fællesskaber på. Og sådan, man er jo ikke tosset eller skør, bare fordi man tror på en anden gud, end man lige præcis gør i, i Nordeuropa. Det er ikke. Og, øh, og den måde, man, man respekterer moder jord på, og lever øh, i symbiose med, med, med naturen, der er rigtig meget, vi kan lære der. Hmm. Meget enig. Jeg tror også, at altså, det er jo øhm, på et, på et lidt, mere, sådan, lidt mere overordnet plan, så er der sådan en tendens til i, i meget, sådan, øh, hvad kan man sige, sådan, meget sådan europæisk tænkning, at at antage at den det verdenssyn som jeg går ud i verden med øh, er neutralt. Og det er eller sådan politisk og i i klimasamhænger det som det tror det er et argument der er sådan det, er ikke, man kan sige, det bliver ikke fremført så ofte, men vi kender det, man kender det ligesom, særligt fra sådan fra køns og fra diskussioner, hvor det er at det er ligesom, det bliver mere og mere udbredt, at ligesom, at, eller ikke, det bliver mere og mere udbredt at vi forstår, nu jeg er for eksempel hvid, cis mand, ikke, jeg har hele paletten af privilegier. Mm. Øhm, men, men men det at a, kan man sige, der, sker, der sker et lige nu i og ikke at ikke se... Altså jeg er opmærksom på, at min måde at se verden på er ikke neutral. Mm. Der følger en masse politik med den måde, jeg ser verden på os. Mm. Og det gælder også den måde, vi ligesom, den måde, vi omgås naturen på, og den måde, vi ligesom forstår vores klima på, og den måde, vi ligesom forstår vores... Og ultimativt, hvordan er det, vi lever netop i symbiose med naturen, eller ikke lever i symbiose med naturen. Så tror jeg tror også, at eller sådan, det, nu bliver det mere lidt sådan et, sådan en, et løsningsperspektiv, men en del af det er også netop at tage den der samtale om, sådan, hvad er det, altså at forstå, hvordan er det, at den her måde at leve i et forbrugssamfund, der dyrker mad på en bestemt måde, der producerer varer på en bestemt måde, at det ikke eller sådan, det er en neutral position. Netop apropos det der med at tale om, at, at, at vi taler om det her med sådan udviklet, mindst udviklet til udviklet, der er sådan en, der er under, altså under det er der jo en klar antagelse om, hvor man skal hen, ikke? Mm og hen til vores neutrale position, som er moderne. Mm. Men, at, men at netop eller sådan inden, for, inden for meget sådan, sådan post- og dekolonial forskning snakker man ligesom om det her med sådan at gå fra et univers til et plurivers. Øhm, så det, der, at det, der, det, det betyder, sådan set, at, der, at der findes mange forskellige måder at være i verden på. Der findes ikke en måde at være i verden på. Så det, og, og alene det er ligesom... Jeg kan huske, at jeg læste det første gang og stod på ordet plurivers, hvad fanden er det for noget fis, Men på en eller anden måde er det meget... Det, det, meget, det indkapsler virkelig godt, det, altså sådan, at... Vi lever i en kultur, hvor der, vi tror, at den måde, vi lever på, at den eneste, at det uni er universet, må leve på den her måde. Ikke? Mm. Og til at forskyde det til at sige, at vi lever på en af mange måder, og dermed lever vi et plue mm. Så det er noget med, at man, altså, man bliver nødt til at åbne op for, at der er flere måder, at man kan... Øh, altså bruge, ikke bruge på den måde, men udnytte jordens ressourcer på en måde, som også kan give gavn tilbage, som jeg kan forstå, at der er nogle lande, som, der, som du siger, Filippa, altså lever i symbiose med naturen, og at fordi de ikke har øh, de topmoderne IT-udstyr, eller noget IT-udstyr overhovedet ikke betyder, at, altså at de er mindre hvad kan man øh, ja, udviklet på den måde, bare fordi at det ligesom er den standard, der er blevet, der er blevet sat. Ja, det synes jeg er nogle virkelig, virkelig stærke pointer. Øhm, vi skal videre til det næste nummer, som faktisk er et nummer på spansk. Jeg ved ikke med jer, om I kan øh, spansk. Jeg kan meget lidt spansk. Øhm, men øh, jeg vil rigtig gerne fortælle øh, bagefter, vi har hørt nummeret, hvorfor det netop har været vigtigt at have med øh, i det her afsnit fordi der er nogle pointer, som vi, kan, som vi kan trække for det. Det kommer her. Det hedder Aga pase. Og det er med Lantana La Roma, hermosa landa la tiene ese entorno, por la mañana, porque camino con altitud de cuara, sigue siendo la misma luna. Hablar con los modelos no estará fácil, que brindan una copa, te sientes en un taxi. Yo a ti te conocí caminando por ahí, ya pidiendo más de ti. Misada de tranquilidad, en la que tú necesitas. Quiero cender la brisa. Para la Rosa Marchifere De una hermosa lentana, belleza en torno por la mañana, aunque camine con actitud de sigue siendo la misma fulana. Los estereotipos han hecho de nosotras estatuas que se mueven con poquito. Danske tekster Prendí en el mundo de Zapata til hende. de ella, hace lo que quiere, for kvinder. For ikke que sige, a la mujer en kvinde, der er en kvinde, der er en kvinde, der er en kvinde, der er en kvinde, der er en kvinde, der er en kvinde, der er con capucha Det var Aga Capace med Lantana. Grunden til, at øh, vi har taget det her nummer med, er fordi vi skal tale lidt om aktivisme. Øh, hvad det betyder at være aktivist, og måske også der, hvordan det påvirker en personligt. Øh, en af rapperne i den her øh, rapgruppe øh, hedder Ruta Ramos, håber jeg har sagt rigtigt. Øhm, og der er en artikel om ham øh, på Freemuses hjemmeside, hvor at han taler om det her med, at han har modtaget dødstrusler, og det her med at stille sig frem som, øh, som individ, øh, person og øh, tage kamp op øh, på, ja, kan man sige, på vegne af, af mange andre mennesker. Øh, men ligesom at stille sig frem og ture at gøre det, at det kræver altså noget specielt. Øh, og nu ved jeg, at I har i hvert fald arbejdet med, med det her... Øh, ret dybdegående, øh, og arbejder stadig med det. Øh, hvordan sørger I for at passe på jer selv, øh, når man står overfor, hvad kan man sige, altså jeg kan i hvert fald forestille mig, hvis jeg sad og arbejdede med, med de her ting på den måde, som, som jeg ved, at I har gjort, at så vil jeg virkelig være overvældet øh, og vred og frustreret og skuffet, øh, og hvad der kan følge, <laughs> hvad det kan følge. Øh, men ja, hvordan, hvordan sørger man for, at, at man også kan være et velfungerende menneske, og se sine venner, og, og stadig være glad for det liv, man ligesom har samtidig med, at man faktisk arbejder med noget, der er ret så grotesk? Ja, altså jeg har tænkt rigtig meget over det spørgsmål, som jo har et rigtig godt spørgsmål, og jeg har delt mit svar op i sådan tre dele, fordi at der er nogle ting, jeg gør øh, til hverdag, mm. og der er nogle ting, jeg gør mere sådan på den lange bane, og så er der nogle ting, jeg gør, som er mellem hverdag og den langsigtede ting. Mm. Og sådan, til hverdag, det der med for eksempel at sidde og skrive et projekt om klimabistand, og få indsigt i nogle af de øh, uretfærdige magtforhold, der er her i verden, så er øh, noget af det, jeg har gjort, er netop at bruge kunst til at øh, enten trøste mig, øh, eller finde flugt, eller finde fællesskaber. Så altså... Øh, for eksempel i forbindelse med styrketræning, nu er jeg sådan en, der løfter vægte. Og det gør jeg, fordi det både giver mig endorfiner, som mm. er en god øh, følelse, og, og man kan komme af med nogle frustrationer. Og jeg kan høre noget øh, vred musik, hvis det er det, jeg har brug for. Eller jeg kan høre øh, musik, hvor jeg øh, føler mig set. Øhm, det kan også være at, øh, sådan noget som at opsøge noget kunst, der tager udgangspunkt i Æ, for eksempel klimaangst, eller øh, øh, noget, der handler om klimaforandringer. For eksempel i sommer var jeg nede og se en sådan installationskunst, øh, der hed øh, Museum for fremtiden, som blev opført inde i Teater Sort-Hvid, og jeg tror også, det er inde på Kunsthal øh, Aarhus lige nu, mm. som behandlede emnet på sådan en, ek en ekstrem voldsom måde, men også på en meget smuk måde, altså, hvor, at, altså det hedder ligesom Museum for Fremtiden, og så var der ligesom lavet nogle scenarier om sådan en dystopisk fremtid, hvor at, øh, der er vandkrige, og sådan, øh, mennesker er, øh, mangler ressourcer, og, og, og det blev stillet op på en måde, hvor jeg virkelig følte mig set, mm. og jeg kunne genkende mange af de øh, følelser, der ligesom de havde portrætteret på forskellige måder. Det er jo et øh, det her Museum for Fremtiden, der er kureret af, af, af Anders Djurslav, som er ph.d.-forsker og bruger det her som en del af sin forskning. Ekstremt smukt stykke, som, øh, som var, var noget af det, der, der, der hjælper mig. Sådan. Ja. ja. ja. Øh, jamen jeg tror også, der, der er jo nogle forskellige sådan, elementer i det. Øhm, tror jeg, fordi på den ene side er det sådan, jeg tror perso altså, personligt har jeg i forhold til det der med sådan at beskæftige sig med et emne, der er utrolig nedslående mm. øhm, det er, altså det, det jeg er, på, jeg er uansagelig i årsager, jeg har tænkt meget over hvorfor det er, men jeg er på en eller anden måde ret distanceret fra det, ja. øhm, det og det tror jeg, det, sådan, det oplever jeg i hvert fald meget i, sådan, i, i altså, den grundundsbevægelse og i mødet med rigtig mange klimaaktivister, det, er, sådan en, det, det er, jeg er klart en outlier, eller sådan, at der er mange andre, der, er mange, der, sådan, der, der, <coughs> der bliver mere tynget af det, end jeg gør. Mm. Øhm, så, så, så, men så jeg kan kun ligesom tale i, sådan, hvad, hvad vi ligesom, i, i den her scene, i bevægelsen, forsøger vi ligesom at tage hånd om den, sådan, altså dels at forsøge at skabe nogle rum, for, hvor, det er, altså, hvor man kan give udtryk for de ting, man ligesom synes, der er sværere ved den, sådan, altså at se ind i en håbløs fremtid, Øhm, og ligesom at give plads til, sådan, at den, de følelser er noget, som er en, fuldstændig integreret, og at, eller sådan, det er et vilkår for at beskæftige sig med det her. Øhm, så, så Eller sådan det er noget, vi ligesom forsøger at arbejde med at lade være, være noget, der, ligesom, der på en eller anden måde er eksplicit i den måde, vi arbejder med mm. øhm, politisk aktivisme på. Der er ligesom en praktisk del for de, som, som er mange, altså alle de her typer fællesskaber, det, og det må, al, det må gælde alle politiske aktivistiske fællesskaber, så er der ligesom, det, det, det er meget skruen uden ende, eller sådan, der er altid et eller andet, du kan gøre. Det er på en eller anden måde endnu værre end at læse på universitetet, hvor der altid er en eller anden tekst, du kan læse, så er der sådan, hvor, men der er ligesom en eller anden distance, der hedder, sådan, jeg er færdig om x år, ikke? eller sådan, verden er ikke reddet med den tid, jeg lever her i hvert fald. Så man kan på en eller anden måde sådan, blive ved og blive ved, og blive, ved og blive ved og blive ved med at gøre ting. Mm. Og ser jo jævnligt, altså hvad sådan venner og medaktivister, der brænder ud. Så jeg tror, jeg jo mig selv lige norma i det der med sige at jeg, jeg kan ikke. Jeg kan ikke sidde med i alle arbejdsgrupper, jeg kan ikke sidde med til alle møder, jeg kan ikke, eller sådan, jeg kan ikke være med over alle projekter. Mm. Og sætte en, på en eller anden måde sætte en begrænsning i sådan. Der er nogle ting, jeg gør og nogle ting, jeg ikke gør. Og mm. så er det jo hele tiden et spørgsmål om også sådan, at have, en, altså have lidt sådan en kropslig sådan, følsomhed og sensitivitet i forhold til sådan hvad, hvor er jeg lige nu, hvor meget kan jeg egentlig kapere. Jeg har selv været, selv været syg med stress for nogle år siden, og, og, og, og den, så det der med sådan at, at, at være opmærksom på de der signaler. Og, og det er hvilke, jeg ser det jo bare. Der kender så mange i, altså, i bevægelsen, der er sindssygt mange klimaaktivister, der går ned med stress og bliver depressiv og får angst, og det er jo, altså af alle mulige årsager. Mm. Øhm, så det der, jeg tror bare, at, at passe på sig selv. Øhm, en sidste ting, bare i forhold til sådan, det der med sådan, hvordan at beskæftige sig sådan med kunsten, der tror jeg også. Øh, jeg brugte det meget og har haft meget, jeg synes ikke meget, jeg var på... Øhm det der hedder Sisters Academy, som er en organisation der hedder Sisters Hope, der laver jeg ved ikke om i nogensinde har hørt om det, men de laver sådan et, det er meget sådan et, det, er, det er sådan en verden man ligesom sådan kan træde ind i så kører, kører de nogle sådan moduler, hvor man så ligesom er inde i den her verden i 4-7 timer så der er nogle folk der er ligesom har hyret til lidt at være skuespillere, så er det, sådan en, det er sådan en sansende verden, så går man ligesom i skole, hvor man øver sig i at sanse, mm. sådan andre måder at være i verden på, det er meget sådan en det har, det har virkelig fulgt mig meget, jeg synes det jeg vil bare anbefale at, at, at, at tjekke det ud, okay. øhm, fordi de laver nogle helt fantastiske ting og nogle meget spændende i forhold til og netop andre måder at være andre måder lidt på en eller anden måde at værdisætte på som ikke er i kroner og ører men som er mere sådan, kropslig og sensuel. Mm. Jeg hører i hvert fald at noget af det der skal til er i hvert fald et fællesskab altså der skal være nogle mennesker som man kan spejle sig i som man kan spare med som man kan tale med Øh, ikke kun om de øh, kritiske øh, emner, som man arbejder indenfor, men også hvordan tjek altså ind med hinanden, og hvordan har du det, og sørge for, at, at, øh, at man på den måde øh, er okay, øh, trods alt. Øh, hvad er klimaangst egentlig? Fordi jeg kunne jeg ku sidde og have en idé om, hvad det er, øh, men hvis vi kan få tegnet et billede af, hvad klimaangst kan være, altså hvad er det for nogle tanker, man måske har, øh, hvis man har klimaangst? Altså, der... Det kan opstå på forskellige måder, og for mig optræder det også på, i forskellige følelser. Det kan nogle gange netop være en vrede øh, eller en magtesløshed over for, at, øh, at de her problemer ikke bliver løst i min levetid, og at der er rigtig mange mennesker, det kommer til at gå negativt ud over. Og sådan på den måde øh, mærke en form for sådan kollektiv sorg over nogle af de ting, der allerede sker i verden, og hvor uretfærdigt det er. Øhm, og det kan jo netop føles som vrede nogle dage, og det kan føles som sorg andre dage. Mm. Og det kan optræde som angst over for den magtesløshed, det kan føles som. Øhm, og, og det er også derfor, at det er øh, ekstremt vigtigt at, at tabe ind. Og det kan jo også godt komme til udtryk i at være ap apatisk. Altså det ved jeg også, at der er mange af dem, jeg laver aktivisme med, at så netop så har man en eller anden dag, hvor man er med til en demonstration, men, men man føler sig egentlig apatisk over at, at stå der og vide, nu står jeg her igen, mm. altså med det her skide papskilt, og råber nogle politikere, der ikke gør en fucking skid, altså. Ja, den kender jeg godt. Og så må man jo, hvis man har brug for det, øh, tage ud og drikke nogle øl, eller øh, ryge en joint, eller tage til koncert, eller, der er jo mange måder at, at håndtere de der følelser i hverdagen, der er jo selvfølgelig ikke noget af det, jeg har nævnt, der, der skal til overhånd, det er ligesom ikke det, jeg anbefaler, <laughs> men, men der er ligesom forskellige måder at lave egen omsorg på, ikke? Ja. Og på sig selv. Præcis. Mm. Og for nogen, altså det kan jo også være, at man for at dele med den der klimaangst eller apati eller et eller andet, har brug for lige at tabe ud af, af bevægelsen i et par dage eller i et par uger eller for den sags skyld et par måneder, for så at samle noget energi, som man kan komme tilbage til bevægelsen med. Mm. Det synes jeg også er rigtig vigtigt, at man ligesom, igen vi er jo forskellige, så det er, jo, det er jo forskelligt, hvordan man bedst... Øh, samler energi. Det kunne være, at man har brug for at gå en tur og høre en podcast, der ikke handlede om klimaulighed, men mm. som handlede om øh, brætspil eller et eller andet andet, man synes, der er hyggeligt. Eller øh, øh, måske har man også bare brug for at ligge ned med nedrullede gardiner, og det er også okay. Altså, jeg synes, det er vigtigt, at man husker øh, forskellige måder at yde, yde egenomsorg på. Mm. Mm. fordi det er også den måde, at vi netop som ildsjæl ikke brænder ud, det er, at vi også husker at tage pauser indimellem. mm Ja, og, og, og, og øvelsen er jo virkelig i, altså at og, øh, både at øve, men også at altså lære sig selv at sige, det er okay, at jeg ikke, eller sådan, jeg kan ikke løse alle verdens fucking problemer. Okay. Øhm, og ikke, eller sådan netop at, at, at, at øve sig i, ligesom at lave den distancering, selvom at den sådan, det, på en eller anden måde er det jo sådan en, Øhm, altså det, det, det er der en helt anden det kan man lægge en helt, anden, helt sådan lang sådan, der er mange sådan intersektionelle kritikker man kan lægge ned over det, men grundlæggende er man på en eller anden måde nødt til at, at tage afstand fra at ja, fra sig selv i Øh, ikke, ikke at tage sig afstand fra sig selv, nu er jeg ved at råde modet i et men at men distancere sig selv fra, at det er sådan, at jeg er ikke det her, ja, eller sådan at, der ja. sådan, at jeg eksisterer også uafhængigt af, at verden, verden er ved at gå under, nu bliver det med meget, meget fandme på væggen. <laughs> øhm, Nej, ja. men det er et eller andet sted, at man, altså, at man også anerkender, at jeg er også en person, der har nogle behov, og jeg har også, hvad kan man sige, jeg sidder også her og har nogle aktuelle behov, og ikke kun ting, jeg arbejder for, øh, som også er behov for andre, tænker jeg i hvert fald, hvis det <laughs> var det Det var, det, var det på, ja. ja. Ja, jeg prøver, jeg prøver. <laughs> Godt. Nå, vi skal faktisk videre til noget. Jo, ja? Jeg vil bare lige hurtigt nævne, at hvis man ved opsøge et fællesskab, hvor man kan snakke om klimaangst, så findes der et nyoprettet fællesskab, der hedder klimapsykologisk fællesskab. Og de holder med noget, der hedder klimakræs, hvor man kan sidde og snakke med hinanden om klimaangst, for eksempel. Mm. Og næste gang, de holder klimakreds er den 29. september på støberiet på Blågårdsplads her på Nørrebro. Um, og de er det er sådan en dansk pangdang til noget, der har eksisteret i England i nogle år, der hedder Climate Psychology Alliance, som ligeledes har lavet sådan nogle climate circles klimakredse. Det har de lavet i nogle år, og det har været øhm, rigtig givende for, for deres aktivister og sådan noget. Så det vil jeg bare lige sende et, øh, en anbefaling ud til. Ja, skønt. Det er virkelig fedt, at der er nogen, der har taget initiativ til det, og at der er et space, som man kan komme til. Og, og altså... Det her med, så sidder man jo ikke bare og deler sin sorg. Men det giver virkelig meget, at man ved, at jeg er ikke den eneste, som der går og har de her tanker. Så det er rigtig godt, at du, øh, at du hiver den frem, Philippa. godt Vi skal øh, til øh, en lille brevkasse. Vi har spurgt vores øh, lyttere på Instagram, øh, om de har nogle klimadilemmaer. Øh, spurgt ind til, om der er nogen, der har klimaangst. Bare lige for at føle efter, øh, hvad det er, øh, unge mennesker går rundt og, og tænker øh, i Danmark. God. Øhm, det første spørgsmål kommer fra en lytter, øhm, der skriver, jeg synes ofte, at man hører om, at det er skadeligt for miljøet at flyve. Skal man så helt lade være med at flyve for at skåne miljøet? Altså jeg tror, at personligt har jeg helt sådan principielt den holdning, at jeg ikke har en holdning til hvad andre mennesker går gå rundt og gøre. Men jeg vil gerne dele jer selv. Øh, jeg, jeg flyver ikke hvis det overhovedet er muligt, og det er som regel ret, ret muligt at undgå at flyve. Mm. Øhm, selvfølgelig, hvis man skal på den, på den anden side af land Atlanten, så, øh, så er det af, et andet vilkår. Men grundlæggende er det lidt sådan en, jeg tror, at det der med sådan at individualisere ansvaret for, at vi øh, står i den situation, vi står i, øh, har jeg en, der en grundlæggende ange imod. Eller sådan, så den, sådan kritikken skal ligesom altid rettes strukturelt, og det skal ikke være en... Sådan, øh, Ja, jeg bliver, det gør mig enormt ked af det, at det, at det er, at jeg oplever der, at det er for, i mange sådan, sammenhænge mellem sådan, børn og forældre eller søskende, eller sådan, det, er, det kan være så polariserende et emne, og det kan være, en grund, altså være noget, der ligesom, folk kan være så blive så sure over. Mm. Øhm, fordi grundlæggende så, så, eller sådan, så handler det ikke om handler det ikke om dit individuelle valg om at flyve, eller sådan, hvis du gerne vil på ferie, synes jeg bare, du skal tage på ferie. Ja men jeg synes, at vi skal arbejde for at lave nogle helt andre vilkår for, der gør, at det er fucking svært at flyve, fordi det er noget lort at flyve, mm. hvorimod det er rigtig fint at tage toget, og du kan godt komme langt, og du kan godt komme mange af de, mange af de ture, som jo er, er problemet af de der weekendturene til Paris, og det, er, kan, det er, kan den faktisk godt lade sig gøre at tage tåget til Paris. Infrastrukturen er bare ikke særlig god til det, mm. men det kan man jo, eller sådan, der er en mulighed for ligesom, at opskalere det på, den, på en anden vej. Øhm, så jeg vil på ingen måde opfordre folk til at lade være med at flyve, men jeg synes man, men jeg vil gerne opfordre dig til, at man undersøger hver alternativ, ja. øhm, og forholder sig til, øhm, sådan, hvad, hvad synes jeg egentlig er retfærdigt at gøre, og hvis ikke man synes, det er retfærdigt, det skal gå ud over en selv, så er det helt retfærdigt at sige, jeg synes ikke, det er retfærdigt, at det går ud over mig selv. Mm. Fedt. Fedt, det er et godt og, og nuanceret svar, og jeg kan også bare lige bidrage med, med min egen sådan, øh, måde at forholde mig til, netop det her på, kan man lige undersøge, om der er andre måder end at flyve, med en, altså den ferie, jeg selv tog tidligere på året, der valgte jeg at flyve ned, som var øh, til Portugal, men så tage tog og bus hjem. Mm. Så måske kan man også, i stedet for at have sådan en all or nothing øh, tankegang, så kan man jo forsøge sig med at øh, prøve at tage toget til Sydeuropa, øh, og så flyve hjem. Og, okay. eller, eller omvendt. <laughs> altså man lige kan se ud i det og prøve noget andet, og så kan det være, at man næste gang kan planlægge efter, at det tog 48 timer og køn i stedet for 6 timer. Ja, det er faktisk meget... Øh, ja, det havde jeg ikke engang selv tænkt over det her med, det behøver ikke være all or nothing. Altså man kan godt prøve noget af, og så, så kan det være næste gang, at man kan tage turen med tog begge veje. Bare ren nysgerrighed. Hvor har du været med tog, eller, siden du er holdt op med at flyve? jeg tog jeg tog toget til Paris ja. i, i foråret um, og så, altså, så har der jo været Corona altså, altså, jeg tror sidste af fløj var sommeren 2019 altså så er det er ikke fordi det, altså sådan, det ikke på nogen måde noget jeg sådan, er dogmatisk omkring eller, sådan, jeg, har, der, sådan, jeg vil da vildt gerne rejse rundt i Sydamerika eller sådan var det fancy at komme til Sydamerika uden at flyve eller, sådan. så okay. er det ikke, sådan, på den måde er det ikke sådan altså at det ikke det er, netop, det, er sådan at, det, det, det er ikke et princip, der på nogen måde sådan er ufra, totalt ufravilligt, mm. men, jeg, men at netop det der med, og jeg, jeg synes, det er væsentligt for mig selv i hvert fald at kontekstualisere, om det er sådan, når man, for eksempel, hvis jeg, vil jeg nu gerne, når det begynder snart at blive lidt dårligt værd, jeg kunne godt lige bruge fire dage på stranden i Barcelona, mm. eller sådan, kunne jeg, på en eller anden måde, kunne jeg gøre noget andet der på en eller anden måde kunne opfylde det samme behov. Eller sådan, ja, det ville være sygt lækkert at drikke sangria og spise en masse god tapas og have det lækkert på en strand. Mm. Men der er faktisk også, eller sådan, det jeg nok har brug for, nok en, jeg har ikke egentlig mere brug for et break fra min hverdag. Jeg kunne tage toget til Berlin, eller jeg kunne tage et sommerhus, eller under, som der er nogen, jeg kender, der har et sommerhus. Eller, eller sådan, der, er mange, der, er sådan, der er mange måder, man på en eller anden måde sådan, kan, kan op, for opfylde det behov. Mm. Og hvis det så døde pil, er at du fucking gerne vil til Barcelona, så tager jeg til Barcelona, eller sådan. Det er, ikke, ja. det er ikke, det er ikke den der ene flyvetur, der, kommer, der, der vælter listet, eller sådan, Alba Port den udlever to-tre millioner ton CO2 om året, og din flyvetur udlever, er jo, det er jo en brøkdel af det, ikke? Ja. Så eller sådan, der, vi skal kigge nogle helt andre steder hen. Mm. Så der, der er ikke nogen, der siger, lad være med at flyve altså, for evigt, men undersøg i hvert fald, og prøv at være lidt kreativ med, hvordan at man får opfyldt de her øh, rejseløster, man skal tage i sauna-klub eller et eller andet. Ja. Det, det, kan være, ikke behøver, det kan godt være, at man ikke behøver at have, have salt mellem tærne, men at man bare har brug for at, lige at, at tage en saunagus, og, ja. og lige have det rigtig varmt, inden man vender tilbage til den danske vinter. God idé. Det vil jeg i hvert fald overveje stærkt. <laughs> godt. Det var i hvert fald svar på det spørgsmål. Det næste spørgsmål, jeg har til jer, er, hvad øhm, er grunden til, at man alle steder får papsurør. De er jo pisse dårlige at drikke af, har du overhovedet nogen gavn? Altså det korte svar er, altså hvad grunden til, at vi får papsugerør, det er, at det er en meget nem løsning fra øh, producenterne, at ligesom øh, lave reklame for, at nu redder vi havskilpaderne, øh, efter de, sådan, at det blev udbredt nogle billeder af havskilpader, der havde øh, plastiksugerør, der sidder, der sidder i næsen og sådan nogle ting. Mm. Så det, øh, det korte svar er, at, øh, at det er et røgslør fra industrien, men øh, et, et bedre svar er, at øh, de gør en lille smule gavn. Det er da bedre med, med papir, end det er med, med pap, eller undskyld, med plast. Mm. Men det er, jeg er da enig i, at de er vildt dårlige at, at drikke. Jeg, har, jeg er selv glad for at have glassugerør derhjemme. Ja. Øhm, og jeg ved også, at der er nogle kiosker og sådan noget, der, der sælger sådan en metalsugerør, du kan have med rundt omkring. Mm. I det hele taget er genanvendelse jo altid bedre en engangsbrug, altså om det gælder surer, eller kaffekopper eller tøj, eller tøj. Ja. så det er altid bedre at vi bruger noget mange gange i stedet for én gang. Mm. Ja, jeg, tror, jeg vil næsten, næsten gå til at være sådan et polemisk omkring sådan hvorfor, altså hvorfor, det er på en eller anden måde sådan, I synes så kommer det her så kommer papsurer eller og det tidligere nu heden plastiksurer bliver jo lidt et ret godt udtryk for sådan er det overhovedet, altså er det overhovedet nødvendigt, tror jeg, at jeg har fået lyst til at spørge, eller sådan, hvad er det, hvad er det egentlig for en funktion, at det her papsur at det nu udfylder? Øhm, eller sådan at, at, at, apropos det der med sådan, hvad er det, at vi vi, hvor vi lever i nogle samfund der der overforbruger, at jeg, jeg får lyst til eller jeg tror jeg jeg, har, jeg får, får lyst til eller får brug for, at vi har diskussionen om hvad er det i vores hverdag, der på en eller anden måde er, er, er nogle... Hvad er, det der? Vi er ligesom, hvad, hvad er der nødvendigt for at, min, min, at jeg kan overleve for at nu at bruge, gå i det forkerte terminologi, men det er der med sådan at vi ligesom har, der, der vi har en masse sådan luksusprodukter, der er alle mulige ting der sådan er totalt komplet fuldstændig og nødvendige mm -hmm. i vores hverdag. Og igen op på posten der hvor vi startede med sådan hele ulighedsdiskussionen, så er der ligesom bare nogle steder, altså, så er der bare den den rige del af befolkningen har flere den her form for luksusudledninger eller luksusprodukter, som med, altså som der ligesom er associeret en masse negative ting med. Så det er ikke for på nogen måde at sparke ned af og sige, hvad men der nu er tosset med at, at, at, at, at drikke papsura, men at den, sådan, at, at det er også en diskussion, der på en eller anden måde skal være, fordi, også fordi der netop gemmer sig den her meget, meget klare ulighedsdimension i det, at, der er også, at det giver i hvert fald mulighed for os på en eller anden måde lidt at sparke op af, i stedet for at blive ved med at sparke ned af. Ja. Ja, bestemt. Altså, jeg føler det rigtig meget i den der, altså, der er helt klart et øh, forkæleseselement, indover, øh, hvis jeg kunne tillade mig at sige det. Ja, ja for nogen, for der er jo selvfølgelig også øh, nogle personer, der lever med handicap, der gør, at de er nødt til at bruge surer. Vigtig pointe, ja. Og, og det skal de jo selvfølgelig gøre, mm. og det kan være, at deres hjælpere allerede går rundt med et metal- eller glassugerør, og at det slet ikke er et, et, et issue der. Men sådan, for nogle er det nemlig et luksusprodukt, og så for andre er det en nødvendighed, og måske igen kan man forholde sig til, hvad er det egentlig for mig. Mm. Ja. Skønt. Vi har et til spørgsmål, men før vi går til det spørgsmål, så vil øh, så har du et nummer med, Filipa som vi skal høre. Det har jeg, ja. og øh, det er et nummer af en dansk rapper, der hedder Pelle, og øh, nummeret hedder Sæbebobble, som jeg har valgt i øh, forlængelse af vores snak om øh, selvomsorg og at komme lidt ned i gear og trække stikket. Han, øh, han rapper om øh, at koble af og trække vejret og sådan nogle ting. Så det er lige sådan et det lækkert low fi rap nummer til at, øh, at få styr på næverne. Ja, det hører vi her. Pelle med Sæbebobble. Trækker vejret, puster ud Før eller senere må vi bo i nåd Der er så meget der giver mig hovedbrud Jeg troede jeg skulle Men nu er nu at det kan vente til morgen Trækker stikket, kobler af Hænger ud, ha, som i dobbelthag hey. Hjertebanken bliver man tosset af så tager en dårn og dag inden det var overtaget Livet er en række af kadekompromiser Og jeg nægter holde vejret til klokken fire Så jeg holder fri fra dårlig energi Jeg ved ikke hvem jeg er, men jeg ved hvad dine øjne siger Så jeg lad være snak, søger nær kontakt Uanset hvad omverden viser sig, ellers tak Bare rolig, og det er ikke en ægte pakke Bare en veloplagt, elsker sagt, der lidt snak en tænke powers i Jeg drømmer om, når jeg sidder der igen på jobbet. Det er der brømte skave, smiler svært og fun. Men du kan se det på mig, inden der er Jeg siger ikke, det er perfekt, men det ved at være der. Så jeg skal ikke forsvinke ærter efter pigehjerter Er blevet kval før, men aldrig mere Så end jeg får været trækkes besvær Hjælper du mig med at trække vejret? Puster ud Før eller senere må vi bo endnu Der er så meget der giver mig hovedbrud Jeg troede jeg skulle Men nu er nu og det kan vente i morgen Trækker stik Kobler af Hænger ud huh, Som et det Hjertebakken bliver man tosset af Så tager en dårlig dag igen Det får overtaget Det tager lang tid at komme ned ved temper Nu den intermezzo Du så du på Vi er en når stressen bakker på med høj BPM-tekno Tror jeg søgte sikkerhed og tid. Det eneste jeg er sikker på er det jeg vil en skid Hvad hjælper det at finde dig selv som et ved Når du ikke kan finde tid ved nogen at dele med Så tag en pause, tag en pause Find dig selv i rummet, du er en astronaut Lad være lavet som om det ikke faste lavn Det er i dag der er også plads til en nattetrav Mangler ild, farvild Farligt spil, og så starter det forfra Starter det farligt spil Far og vildt mangler og fra, Mangler ild Far og Farligt spiller, så starter det forfra Starter det farligt spil, spil Metallitet mangler ikke ild Når jeg Trækker vejret Puster ud eller senere må vi bo endnu Der er så meget, der giver mig på Jeg tror, jeg skulle Men nu er nu, det kan vente til Det kan vente til Det kan vente det var Pelle med Sæbebobbel. Rigtig fedt nummer, vi er glade for at spille øh, Pelle her øh, hos React. Philippa, hvad er der ved den her sang, som gjorde, at du tænkte, at det skal jeg have med til den her samtale? Jamen, øh, det er nemlig det her med at, øh, at kunne koble af, tage et pusterum, ja. trække vejret, ja. det kan vente til i morgen. Ja. Altså, jeg synes, at det er nogle gode pointer at have med i, i selvomsorgssnakken. Ja. Bestemt. Og apropos det her med at trække vejret, så har vi et spørgsmål som jeg lød at stille jer fra brevkassen. Spørgsmålet lyder: "Hvordan kan jeg, eller hvad kan jeg gøre for at udlede så lidt CO2 som muligt?" Ja, det er jo et, øh, et stort spørgsmål. Og der er det, jeg så altså kan vende tilbage til det der med at man kan gøre ting på altså at der er flere måder at gribe det her problem an på. Mm. Og på den sådan lange bane, så, øh, så når der for eksempel er valg, så kan man øh, stemme på, på nogen, som har progressive planer for at nedbringe danskernes CO2-udledning. Øh, og der ser jeg planer. Og ja, det betyder ikke kun målsætninger. Mm. Der er øh, bred enighed om nogle målsætninger, men der er få politikere, der sætter øh, planer bag de målsætninger. Mm. Så det er jo sådan... I det, i det store hele, noget man kan gøre på makroplan. Ikke? Øhm, så er der æh, sådan mellem hverdag og langsigtet handling, så noget, øh, som særligt blandt os unge, er, ikke, er, ikke er nok fokus på, det er at kigge på dine investeringer. Okay. Og det, med det mener jeg ikke, at man selv sidder med en aktieapp, men de passive investeringer, du måske ikke ved, du gør dig i kul og olie. Ja. For eksempel, hvis du... Øh, har haft et øh, deltidsjob i den øh, dengang du gik øh, i gymnasiet eller et eller andet, så har du optjent nogle penge, der ligger i din pensionskasse. Mm. Og de penge øh, bliver ligesom investeret i nogle forskellige ting, der skal give noget afkast, sådan, så når du engang øh, er i pensionsalderen, så har du nogle penge at leve for. Mm. Og når du har penge hos en pensionskasse, så, var så varetager de Investeringerne på dine vegne. Og det er sådan, at det er meget forskelligt, hvordan de danske pensionskasser øh, investerer de her penge, men faktum er, at danske pensionskasser råder over 5.000 milliarder, øh, milliarder kroner, altså sådan ekstremt mange penge, ikke? Ja. Og øh, der er en bevægelse, som ligesom hedder divestment eller frasalsbevægelsen, øh, hvor, at man, hvor at vi, der er nogen, der kæmper for, at man øh, fjerner investeringer fra kul og olie og investerer de i vedvarende øh, energiløsninger i stedet for. Det giver mening. Ja, ja. og der er alle mulige øh, øh, små værktøjer, man kan bruge til at, at finde ud af, hvor ens penge er investeret. Mm. Øh, og også, øh, hvordan man kan, kan øh, rykke det over til en mere klimaansvarlig pensionskasse. Det er sådan nogle, som man en fremtid, der arbejder med det, øh, som jeg kan anbefale. Ja. Det var sådan to lidt store ting, men, men jeg synes, det er vigtigt at understrege, at banker og pensionskasser og andre steder har rigtig mange penge rundt omkring i nogle af de her sorte industrier. Mm. Og det gør en meget større forskel at rykke dine penge, øh, dine investering, dine passive investeringer ud af kul og olie, end det gør en forskel, om du øh, altså bruger plastik eller papsuger. ja Ja, Jeg ja, men øh, jeg kan fuldt tilslutte mig, at det. Det er, det er på, ligesom, i den, det er på, den, på den lidt sådan større grove, øh, den store grove fil, vi skal have frem. Ind, og virkelig sådan sidde og micromanage. Hvilke udledninger er det ligesom. Jeg, jeg udleder, fordi det er altså selv, nu er vi alle sammen relativt unge i det her lokale, og sådan at, at sådan vi, vi, vi udleder stadigvæk relativt mindre end sådan, den, en gennemsnitsdansker, men det er det er minimalt, hvad det er, du ligesom kan gå ind og pille ved i, i, sådan, i din, din brutto-udledninger på et år. Mm. Gennemsnitsdansker udleder 17 tons CO2 om året, og mange af dem, altså meget af det er ligesom sådan forbundet til, at du enten transporterer dig, eller du spiser den mad, du kan købe i køleskabet, eller din bygning, du bor i, bliver renoveret på den ene eller på den anden måde, eller sådan, det er nogle udledninger, som ligger udenfor. Altså ligger uden for sådan, din for ens kontrol, mm. så det er eller sådan, så jeg tror min opfordring vil bare klart være, at, altså der hvor man der hvor det virkelig batter noget er så ligesom at netop at kræve altså, sådan at, at, at kræve politisk handling, fordi det er den, den ultimativt mest effektive måde at man kan få nedbragt ens eget CO2 øh, ud 2 mm. øhm, på fordi det ligesom er ligesom at vi indgår i det det, sådan, det udledningssystem samfundet øhm, og det er derigennem, at forandringerne ligesom skal være. Så om man har lyst til at, at, at gå på gaden, når der er demonstrationer, eller om man har lyst til at sidde og lave organiserende arbejde bagved, eller sådan at understøtte ansvarlige fremtid, eller sådan nogle, af alle de, sådan nogle af alle de mange rigtig gode initiativer, der ligesom er derude, eller om det er at være en mere sådan, være mere, sådan øh, passivt støttende i sådan enten på sociale medier, eller sådan what do I know, eller sådan, jeg tror det vigtigste er vigtigst, at sådan set bare det der med sådan at orientere fokus, altså netop at vi sådan er enige om, sådan, hvad er egentlig ikke hvad er fjenden, men hvad er målet ligesom sådan, at det, ikke, det er ikke at gå ned i supermarkedet og så være med at købe de der avokadorer fra, fra Brasilien, men at det mm. så er whatever squash, dein, der er produceret i et dansk drivhus, fordi at begge dele er noget rigtigt, eller sådan, det hele er noget lort. Mm. Øhm, og det er ligesom sådan, så derfor er det sådan, derfor er den eneste, altså sådan, når man ikke, så er det eneste, sted at pege fingrene hen, det er ligesom opad, og det er op på systemet. Og derfor, øhm, det vil være min klar opfordring. Ja. Og det taler jo lidt ind i det her med, hvordan at man er aktivist. og sådan, altså, Kan man være aktivist på forskellige planer? Vi talte også om, at man kan ikke redde verden. Altså som ene person kan man ikke løse alle verdens konflikter. Kan man tillade sig at være aktivistisk på forskellige planer? Altså skal man gribe alle de bolde af konflikter, som man støder på på sin vej? Hvordan kan man ligesom navigere i alt det her, øh, som, som man kan have? Hvad kan man sige? En fælles. Øh, mening om er uretfærdigt? Totalt meget. Der er mange måder at være aktivist på. Jeg øh, bruger nogle gange sådan et, et eksempel på, at man kan jo faktisk være aktivist øh, ved at ligge hjemme og have tømmermænd og spise chips foran sin computer, <laughs> hvis man sørger for for eksempel at øh, undersøge, sin, hvor man har sin pensionsmidler på øh, pensionsinfo.dk og så kan man så kigge på øh, mellemfolkelige samarbejds øh, database fossilnofuture.dk og se hvilke danske pensionskasser har flest øh, olie og kulinvesteringer. Altså det er sådan en du ligger derhjemme, du rykker nogle investeringer, du kan sove meget bedre om natten. Mm. Men der er også en anden form for aktivisme, som netop er at dukke op til demonstrationer når de er der, og være aktiv i øh, klimabevægelsens øh, kommende folketingsvalgkamp. Det er jo hele landet over, at der er brug for handling, for at vi har et endnu et grønt valg, og at der også kommer handling bag ordene. Mm. Øhm, der er nogen, der finder ekstremt meget mening i at være vegansk aktivist, altså at øh, ligesom modsætte sig den måde, øh, kød- og mejeriprodukter bliver produceret på, ved at øh, gøre opmærksom på på hvor stor udledning det har. Der er ekstremt mange måder at være på, og det fede er jo, at det ene udelukker ikke det andet. Personligt kan jeg både godt lide at være den, der øh, sidder derhjemme og nørder pensionskasse ting, foran min computer i, i øh, fred og daglighed, Og så har jeg også brug for at tage til demonstrationer, hvor jeg kan mærke, hvor mange vi er, der er sammen om det her. Og der er en, der er en helt særlig energi og stemning til, til de her Fridays for Future eller for klimabevægelsens øhm, øh, marcher Der er en helt særlig stemning, som jeg personligt suger altså sure til mig af energi, når jeg har været til dem, så kan jeg mærke, at der er en fornyet energi og en fornyet motivation. Mm. Fedt. Vi er ved at være nået til vejs inden med det her program. Før at øh, jeg siger farvel til jer, så vil jeg gerne lige høre fra alle de lyttere, som, øh, som har hørt det her afsnit og tænkt, holy moly, hvor går jeg hen nu? Øh, hvad kan jeg gøre? Hvordan organiserer jeg mig? Eller hvordan finder jeg nogen, som i forvejen har organiseret sig på forskellig vis? Har I nogle anbefalinger til, hvor man kan gå hen? Øh, jamen altså, der er jo... Øh, der, der, I den Grønne har vi lokale afdelinger i, i store dele af landet. Øh, det... Jeg er lidt usikker på, hvor man egentlig sådan kan finde ud af det. Vi har en hjemmeside, dgub.dk, så yes. kan man finde det. Øhm, der er jo selvfølgelig også en masse Fridays for Future-fraktioner rundt omkring i landet, som ligesom er nogle af dem, der arrangerer alle de her skolestrækker. Øhm, og så er der også sådan en ny spirende bevægelse, der hedder Ungdommens Klimaoprør, som er en masse øh, gymnasieelever, som øhm, ligesom laver, ligesom har taget meget af det, som Fridays for Future gør, ligesom, som, og rykker det ligesom ind i sådan en, en gymnasiekontekst. Øhm, de er blandt andet vil at arrangere et, øh, en, øh, altså en uddannelsestrække her den 23. september, som øh, man jo kan tage del i, hvis man på nogen måde kunne have lyst til at tage del i det. Øh, det er sådan lige top of mind. Altså så er der klimabevægelsen, der også har rundt omkring i landet. Øh. Ja, og så er der, nu har vi jo snakket om ulighed specifikt i dag, øh, mellemfolkelige samvirke, som NGO har jo også rigtig meget fokus på, global ulighed, så hvis det er det, der ligesom specifikt tænder ind. Hvis man tilhører en etnisk minoritet i Danmark, så ved jeg, at der findes environmental justice-grupper, mm. and environmental racism på Instagram, som snakker netop mere specifikt omkring, hvordan vi i Danmark oplever en kombination af racisme og miljøproblemer. Og jeg ved også, at det har noget med ghetto-loven at gøre, og alle de her ting. Så der er ligesom forskellige fællesskaber alt efter, hvad man er til. Men jeg, jeg synes personligt, at øh, øh, ja, altså klimabevægelsen er super fedt og bredt, og også øh, landsdækkende og, øh, og hvis man har lyst til at være med, med i mellemfolkelige samvirke, så ved jeg, at de også altid øh, tager imod frivillige. Mm, det gør de nemlig. Og øh, for at runde af, hvor kan man finde jer? Altså, personligt? Ja, det kunne være personligt, eller, men det kunne også være, hvis man, <laughs> hvis man havde nogle spørgsmål, eller, eller ligesom var interesseret i det arbejde, som I laver. Er der et sted, man kan finde jer på nettet, eller i en eller anden sammenhæng? Altså, jeg tror, at den grundungdomsbevægelse er jo på, på, simpelthen på alle platforme. Vi er på Twitter, og vi er på Facebook, og vi er på Instagram, og vi er på TikTok, og der er fandme ingen ende, ved det tage, altså. Der er ikke sparet personligt. Og, øhm, der, sidder en masse, der sidder en masse rigtig gode folk, og er rigtig hurtigt på knapperne, så hvis man rækker ud, så får man også rigtig hurtigt svar. Ja. Ja, hvis man er nysgerrig på øh, at nørde øh, frasalsagendaen og pensionskasseinvesteringer, så er jeg aktiv i noget, der hedder Demokratisk Erhvervsnetværk, som man kan finde på Facebook. Og man kan også skrive til mig personligt, hvis man vil høre mere om mit speciale. Og min Instagram-handle er phil.ipa. Øh, phil Fantastisk. Vi har talt øh, klimaulighed, vi har talt om, hvad det er. Vi har talt om klimaangst, hvordan at man kan håndtere det. Vi har også talt om ansvar, hvem er det, det går ud over, øh, og kommer rigtig godt rundt om det. I skal have tusind, tusind tak for at være med i dag. Jeg er rigtig, rigtig glad og bæred for, at I har haft lyst til at åbne op for den her samtale sammen med mig. Jeg har i hvert fald lært en hel masse, og det håber jeg også, at I har derude. Du har hørt Radio 24 /7. Med noget på spil. React. Tak for nu.